Szeróztok, kedves hallgatók, kazuár részve és, és érdeklődők. Megint itt vagyunk egy újabb eh, nagyszerű kis, remélhetőleg nagyszerű eh, kis podcasttal. forki és jó magam. Sziasztok! Eh, sziasztok! Most ez alkalommal eh, a Kazuár 15-re leadott számos listák közül fogunk egy opárat átnézni. Eh, összesen ugye 24 részevője lesz a versenynek, hát ennyi még soha nem volt. És hát remélem, hogy addigra már egy kicsit az idő enyhülni fog, mert most már ugye este 11 óra, és mindig brutális hőség van, úgyhogy remélem, hogy nem lesznek ilyen állulásos, meg nem tudom, milyen halálesetek a kantinában, vagy vasárnap. Mindenesetre én nagyon örülök, hogy, hogy ennyien jönni akarnak, és még egyébként még másokkal is találkoztam, akik mondták azt a ó, hát én azt hittem 20 főnél betelt, és már akkor nem is küldtem, meg a tudtam volna, akkor hát nem mondom már így is. Nem tudom, hogy hogy, hogy fog ennyien be beférni. Szóval no, de... No, de a lényeg, a lényeg, hogy egyrészt mindenki hozzon ismét ventilátorokat, hogyha, hogyha tud, ha van neki otthon olyan, ami mozdítható, és el tudja magával hozni, mert mindig jobb, hogyha inkább a csomagtartóban marad, és már nincs rá szükség, mintsem hogy keveseljük, úgyhogy kérem meg én, hogy mindenki hozzá el, ami van, ami, ami van neki. Másrészt pedig a porki javaslatára most úgy fogunk a listákon végigmenni, hogy ugye, Ezúttal a csoportnak mérkőzés lesz az első három fordulóban, és a negyedik fordulóban lépnek majd ki a csoportokból az emberek és játszanak másokkal is. Viszont mivel elvileg erős sorrend szerint győzelmi százalék szerint lettek beosztva a csoportok, ezért úgy gondoltuk, hogy a, az A és B csoportban már inkább a, a tapasztaltabbak kaptak helyet, akiknek lehet, hogy nem annyira nagy szüksége van, nincs olyan nagyon nagy szüksége a segítségre, illetve listák kielemzésére, úgyhogy egy kis nehezítésként most ki is fogjuk hagyni. Természetesen a, a fájlban elolvashatjátok mindenkinek a listáját, ami, ami, ami közé lett téve. viszont most inkább koncentrálni fogunk a CDEF csoport listájának az átbeszélésére. Nem fogunk valószínűleg annyi időt tölteni minden egyes sereggel, mint mint szokásosan, de azért pár tippet e, próbálom majd adni, hogy mégis mit lehetne ellenük kezdeni, meg talán az, hogy mit kellene velük kezdeni, mert lehet, hogy még az sem annyira biztos mindig. Úgyhogy, e, hát kezdjük a végéről. E, a, az F csoportban a legelső lista, amit előtte van, és ez egyébként a, szintén a fájlnak a utolsó előtti oldalán található. E, More Kristóf Kador egy Commander Viktor Strakov és egy Epic lista. Mát mi az első benyomásod így ránézésre? Kristófot még nem üdvözölhettük a Kazuáron, úgy új résztvevő. Úgyhogy még nem tudjuk, hogy miket fog művelni ezekkel a listákkal, de mit gondolsz ránézésre, mire kell majd itt figyelni? Hát én nekem az, a, ahogy így, én nem tudom, nagyon sokat nem láttam Strakovot játékban, mert nagyon nem játszák. De egy első olvasatra én még egy keményen csekket simán beraktam volna. Egy jó eset. Hát igen, igen, nem mondjuk egy b Hát vagy ezt a spriggánt onnan a túloldalról. Igen, igen, igen, igen. Úgyhogy igazából, ugye, ami fontos, hogy Strakovnak a fittje az egy elég komoly fenyegetés, mert nagyon messziről be tud zavarni egy, egy jacket, illetve akár többet is és ezt főleg kasterkére szokták ö, használni. Viszont, hogyha, hogyha ügyesen kiblokkolgatod a, az útját, és ezt nem tudja mással megoldani, hogy, hogy bejusson, akkor nem lesz mondjuk olyan, hogy két modell közti résen ríts el megböki a kasztert, vagy, vagy mondjuk ahonnan egy kisbézes bézes modellt kivett ö, egy sorfalból, azon keresztül oda beszurkál, és úgy öli meg, Úgyhogy ebből a szempontból ö, kicsit kevesebb a fenyegetése, de annak ellenére arra nagyon oda kell figyelni, hogy baromi messziről ö, meg fognak érkezni ezek a ezek a ek Hát igen, meg az összes modell, mert elvileg ugye az összes Friendly modellnek adja ezt az a, movement, speed és press finder uh -huh. úgyhogy minden fel fog gyorsulni és press lesz és uh, ezen kívül még arra is oda kell figyelni, hogy van egy olyan képje, hogy superiority, tehát az még gyorsítja a checket, és egy overrun is. Ami azt jelenti, hogyha, a, tehát, hogyha egy target battle Group-tal megöl egy modellt, akkor egy másik uh, modell a battle group egy full advance csinálhat. Uh -huh. Úgyhogy ez még megnöveli a veszélytávot. Igen, de én úgy látom, hogy itt azért próbált ilyen kicsit ilyen Combined Arms-ra rámenni, szóval nem egy ilyen nagyon egysíkú. Ez van, akit kajazik, vannak Doomriverek, van, van egy Wintergard mortár, tehát hogy így azért... A ja, fink jó jó so, messze el fog érni. Sok mindent, sok mindent meg, meg, meg fog tudni oldani talán. Hát meg ugye az is lesz, amit gondolom úgy lesz játszva, hogy van ez a Sentry spellje is, a... Rakóvnak, és gondolom rá lesz ma a mortárra, és akkor bárki áll, előre, Kockaki rögtön a Mortar oda lőja. A igen. ugye arra kell majd figyelni, hogy azt ugye valószínűleg be fogja nézni sok ember, mert a Mortar az nem tudom, 14 vagy 16 vagy 18, és nem is nem tudom, vissz, hány éjse meg. Nem, nem tudom, Na hát, És akkor az még szóródik, meg mindannyiám kínja lehet. Igen. Szóval a szar. Uh, Mindenesetre, ha megnézzük, akkor azért van némi átfedés a másik listájával. Eh, ott is vannak, ugye, Doom riverek, Kojazik, tehát így eh, eh, eh, ez a szett ez elég hasonló. Ugye, talán Epigirushoz egyébként ez jobban illik, őszintén szólva, ez a sok gyalogos, mert hogy, ugye, ott mindenki taf, mindenki mindenkin mindenki átmozog, meg, meg egyéb nyalánságok, um, és hát. Uh, ő is azért elég jól el fogja tudni intézni, hogy ő, ő csattanjon először, ugye a fítjével e, lelassítja az ellenfelet. E, én azt gondolom, hogy általánoságban elmondható, hogy ha van valami olyan listád, ami, ami ezt a sok gyalogságot jól kezeli, akkor azt tett föl inkább ezek ellen. És, és hát próbálj meg nem beleszaladni egy, egy Strakovos os assassination-be tulajdonképpen. Ja, ja. Ennek valószínűleg az lesz, hogy az azért, hogy amit nagy számít, akkor az Iris fog felmenni, mivel a, ugye ott van a battle last, a plusz egy kocka sebzés, ha pedig úgy érzi, hogy rangered ellen jön, vagy kevesebbet ütő, akkor valószínűleg az Strakov ellen őt uh -huh. fogja felrakni, Feltem. mert ugye uh -huh. szerintem ez a kettőnek a tematikája. Ez uh -huh. uh -huh. egyik a nagy távolságba elmenő, a másik pedig a lelassító és nagyotcsasztanó. Uh -huh, uh -huh, igen, igen. De mind a kettő ellen inkább arra kell uh, rámenni, hogy tényleg sok sok támadást, sok, uh, sok modellt le tudja elszedni, úgyhogy mindenképp, ja, ja. mindenképpen ezzel kell próbálkozni szerintem. Na menjünk is akkor a következőre. Uh, Egyel föntebb, szintén a, a az F csoportban. Vajd is Norbert szignálral. és ő hozott egy uh, Epic és egy Karaslont. Uh, és Healy Nél, ugye egy kötelező lanszer, van egy Defender, hogy hát legyen valami uh, heavy a battle a battruban. Gun Mage ugye hibátlan, Black Törtins, uh, Field Nohanics, Tulajdonképpen mi akár jó is jöhet, hogyha mondjuk a Lanszernek éppen kiütik vagy kilőtik az árkmódját, bár azért elég szívós. Trentser komando, hát ez szerintem nem csak azért, hogy legyen ellől is valami. Háromvers, szerintem ilyen kis cserkész, ahol tud segít, minőségben. Jakes egy chargerrel, további tűzer és egy Gobert Inker. Hát azért az látszik, hogy nem, a, nem az berekedése feküdt rá itt egyértelműen ebben a listában. tipikus gánlány. Igen, úgyhogy ha van valami, ami jól bírja a lövést, akkor, akkor mindenképpen azt uh, érdemes az ellen feltenni. És a másik. Vagy, vagy be tudsz futni az, az arcába. Az... Vagy igen, igen. Mert onnantól kezdve, és hát azért az epic héli az onnantól meg, meg van fogva, hogyha, tehát hogyha ebben a listában te mondjuk a lanszert, az valahogy lekezeled, hogy ne tudjon rajta csendelegetni gumbage it mondjuk lekötöd, vagy le leszórod blastal, szintén a Black Surfinite-re ugyanaz érvényes. Um, Frencher Commando az azért nem lesz olyan nehéz. Um, onnantól kezdve ő saját maga nem fog tudni um, már sok mindent csinálni, tehát uh, agresszíven rá kell nyomulni, és uh, kibírni a lövéseket. Hogyha nagyon papír a sereged, akkor az egyik is amikor a másikat rakt fel, és utána pedig neki lehet ugrani a torkának. Van. Szerintem a karaszlón az igen, hasonló tematika ilyen, ilyen téren. Én mondjuk ott úgy látom, hogy ugye az a horda listája listája vannak árulkodó modellek. Eltenesli, Viktor Pendrék, hát ilyeneket mondjuk az ember akkor tesz be, hogyha, hogyha horda ellen ezt a igen. listáját. Annyit megjegyeznék, annyi ne hogy nem biztos, hogy egyébként jó ötlet kettő ilyen gandrány listával jönni. Főleg hmm. az Epic érdemes egy ilyen Bulyos. nagyon alkalmas, a, igen pontosan, egy ilyen combine de egy Forge Guard, egy verekedős jack valami. Lényegében, lényegében, lényegében az Epic Haley-hez bármilyen verekedős cucc hát jó. Jó egy Stormblade, az? jó egy Forge Guard, jó egy, egy hmm. Stormblade-ek, hogyha a frakció belül akarok maradni, még azok is teljesen megfelelőek mármi, és, és szerintem ami még, én, én azt mondom, hogy kötelező hozzá, az még Anastasia dibré. Tehát, hogy ha, ha egyszer beért az a verekedős szett, ami ugye be, be fog érni, mert ugye a fittel, meg time bombal, meg egyéb dolgokkal telekinézéssel lehetővé teszi, és hogyha beért, akkor utána Anastasia érkezik, és azt mondja, akkor üssetek oda még egyszer, úgyhogy az elég kemény tud lenni. Igen, igen, igen. Abszor. És ezt a bondol jack az mindenképpen jó, hogyha szerintem, hogyha Uh, hogyha millijack, mert a mobilitást azt jobban megköszönni, amit kap a bondból, meg, meg egyéb ugye spellegből, uh, A defendernek amúgy is baromi nagy a lőtávja, uh, úgyhogy ő neki nem biztos, hogy annyit számít az a pár plusz inch. Ja, ja. Igazából amit még ugye uh, lehet tanácsot adni, mert azt uh, láttam ma is lenne a kontinában, Bérci játszott talán Epic hogy uh, szerintem erről már tud beszélni, hogy, hogy Epic Haley az egy rohadtul egy szenáriókaszter. Tehát uh, körülbelül két... Hogy volt egy pillanat a játékban, amikor körül, körülbelül két fújra módon meg lehetett volna nyerni szenárióval, uh -huh. és, és a végén, amikor csak elmagyaráztam, utána, utána esett le, hogy, hogy tényleg mennyire egyszerű Epic -vel. És szerintem érdemes erre mindenképpen rámenni. Figyelni, hogy mi a, mi a szenárió, letakarítani, kicsit visszatartani a feat-et, aztán... Hát, igen, és valamivel meg, meg, megmaradni, szóval azért nem árt, hogyha van egy túlélőképes, egy-két túlélőképesebb cucca hát, hát, Mondjuk egy, egy, egy Heavy Jack, amit tényleg, vagy egy Stormfled, vagy egy, vagy egy Centurion, mit tudom én, vagy egy Stormvolt. Hát igen, hát vagy már itt, hogyha mondjuk én mondjuk, ha nem értem azt a Gombert meg a Field Mechanics-ot, hogyha elhelyett lenne a Journeyman Worcester, akkor ezt már lehetne dobni a Defenderre az és és lehetne lehetne a az Shield, és bele lehetne rakni emberkedni, Igen, vagy a Lanszerrel akár. Így van. Hát mindegy, igazából. Mindegy, a, minden esetre, esetre mindegy. akkor is szenáriót kell játszani. Igen, igen, és csak egy kicsit más, kell manőverezni a, ugye a löv, lövések miatt, és a, arra koncentrálni, hogy, hogy mindig mindig ívben mozogni, ilyen karélyokban, hogy, hogy előtávok meglegyenek, de ne, ne kínálja föl a teljes bekötéssel ott bekötésre, vagy, vagy, vagy szétverésre. És hát azt szerintem a másik, másik listával is egyébként nagyjából ez lesz az igaz. Hát igen, ott, ott ki kell bírni egy kört, amikor elkezd lőni, utána körülbelül, hát talán de már nem segít sokat. És mind a kettő ellen pedig előre. ennyi. Így van, előre. Egy csomószor érdemes egyébként, amit sok embernek még, amikor elkezd játszani, nem jut eszébe, hogy csak futas futtas, ha van valami gyors akkor futtass be a gunline Aztán ennyi. Majd lesz igen. Igen, igen, igen. is tudod megölni, de már nem lőnek egyet egész játék alatt, az már olyan, mintha a megölted volna. Hát igen. Tulajdonképpen. Most a vitatás lesz számítva, Hát De megint semmi sem sem sem sincs olyan, ami, ami kisétál melee-ből le túlságosan egyszerűen. Meg leszámítva. Igen, még az az egyet. Jó. Na, <hý> hát akkor hagyjunk tovább. Szintén F-csoport még mindig, és szintén Szignár. Ugye Kovács Gergely ő egy listát adott le. Én ezt egy, egy balansosabb listának tartom egyébként. P-Striker. Egy lanszer, egy defender, egy Schreier, ugye a kötelező, majd hogy nem kötelező gambia sok Signal-listán benne vannak, ugye ugye a B-13, egy full-off honosító honosító Mordokkal, egy Jurney egy Chargerrel, ez mondjuk szerintem annyira nem jó, <coughs> és egy, egy Reinhardt. Hát azt mondom, ha már egy lista, akkor ez egészen jól ki van. Ki van Egyébként jó, jó kezdő lista. Tehát nyilvánvalóan olyan modellekből dolgozottam, amik egyelőre megvannak. Persze. Tehát ugye annak jó. Annyi, hogy ilyen, hogy mondtad is, játszottunk Gerivel egyet, ez a Journeyman-es, Charger, ez nem az igazi. Nem, mert nem tudja ellátni megfelelően. Tehát a Charger az három fókuszt kér, és késpunktum. E, hogyha, hogyha mondjuk tele vagy, mondjuk Ranger van a listában, meg mi egyéb e, defeket tudsz akkor akkor esetleg de nem, mert akkor is meg akarja venni azt a második támadást, akkor is meg akarja boostolni, és egy, egy fókuszból mindent boostol. Szóval most a chargers t arra tartani, hogy egyeket lőjön, az meg olyan... Hát és igen, igen meg az a baj, hogy ugye a kontrollja a Journeyman-nek, uh -huh. és ezért nem tudod csak azt, hogy csak campelsz, aztán pucsz hátra és fenntartod az RTC. Igen. Ugye, igen. és igen. ez történt a mi meccsünkön is, én tudom, a második körben megkarta a Journeyman Worcester, és ott volt egy inner Charger. Igen, hát az kellemetlen, igen. Ja, de egyébként a boomhalerekkel szerintem fejtörést foglalkozni néhány embernek, mert be vannak honosítva, tehát ott, ott nagyon magas nagyon szívos, magas páncélos boomhalerek lesznek a feedkörben ja, ja. Hát tulajdonképpen 21-es ám, 4 plusz staff Úgyhogy itt megint egyértelmű, hogy kinek a fején van a célkereszt elsősorban murdoch ugye, ő nyilván jól el fogja dugni ott a közepes bézek mögé, de ha valahogyan módodban áll és rá tudsz lőni, akkor érdemes, és uh, mondjuk még lehet, kapnak egy-még egy, egy, egy árkénysület is, és akkor már aztán végképp baz Bazi nehéz lesz őket kezelni. Igen, igen, ez volt egyébként a másik, amit mondtam egyébként Gerének a játékunknál, hogy van két kurva jó átképi, a strikernek, hogy ezt ki kell kasztolni, mert a meccsünk alatt háromszor tolt el úgy a quake spell, hogy csak ráhagyta, hogy szórodjon. De ahelyett, hogy ki kellett volna rakni a zap hát. Igen, amikor én játszottam vele, akkor sem rakta ki az a zap nyilván ezeket meg kell szokni, hogy van, tehát Ez ja, ja. meg kell szokni, hogy van, de, de a Pace az ez egy kimondottan jó támogató kaster, úgyhogy ezt, az, azokat használni kell klasszikusan jó uh, upkeep vannak, úgyhogy... Hát igen, meg most már végnekünk kettő vagy három Szignár listán, és uh, ami látszik is, az így a kezdő Szignár játékosoknál, hogy nagyon rámennek erre a gun ra közben mm. inkább ez a Combined Arms kéne, tehát Persze. azon látszik, hogy ezeken a battle nagyon látszik. Igen, Defender, ezért, hát jó, de majd idővel fog ez alakulni. Hát de, jó. De, de én azt gondolom, hogy, hogy egy jó, ilyen gemmelős, kiszorítós, kellemetlenkedős játékot ezzel lehet játszani ezzel a listával. Itt. Ja. Tehát, hogyha hogy a striker ugye elkezd puttyogtatni, mondjuk, hogyha esetleg valaki több jacket hoz, és akkor elkezdi ugye a Hát mondjuk tudjuk, hogy kik jönnek, kik szembe az első három körben ugye az előbb említett két úriember, tehát ott például rögtön, hogyha ha mondjuk le tudja uh, disztraptolni a strakovnak a, a, a jackjeit, vagy, uh, vagy, uh, vagy mondjuk a Karaszlónnál egy-két egy, uh, egy jacket ledisztreptol, le akkor azon mindjárt kellemetlen tud lenni, uh, és hát azért azzal a lanszeren keresztüli, Uh, ugye az Earthquake-kel, azzal mindig, mindig uh, tud kelletlen meglepetést okozni, és mondjuk, hogyha valaki nem olyan magasan páncélozott, akkor mindjárt a, a Gun mage uh, meg az egy többi lövés, az levihető. Meg el. a Black Surpains. Igen, a pályáról le, le tudja vinni. Uh, úgyhogy úgyhogy ezzel vigyázni kell. Hát egy knockdown, egy knockdown modellrel még a, még a BoomHallerek is uh, kiürítik a tárat, és és uh, ugye, hiába négyes alatt ott, ott az... Ez az... elég megerőszakolósan hangsz az... <gül> Igen. Hát um, olyan érzés lehet egyébként, amikor jön a knockdown, és akkor csak néz az ember, hogy minden mindennel rálőnek. De, <gül> de, de hát igen, hogyha valami, meg... ha valami olyanod van, ami, amiben van egy gyors rész, meg van egy nagyotütő rész, akkor azt tedd te fel ezzel Szóval... Hát igen, meg ezzel, hogyha ezzel játszol, mert mint Gerinert, tényleg nagyon érdemes arra figyelni, hogy kirakja az átképeket, és hogyha olyan van, akkor nem felejtsen el fitelni, és csak futtasson előre, és fiteljen rá. Ja, hát rá kell, igen, a boomha, nem szabad sajnálni, ezt be kell arcot küldeni, és, és rá fitelni. Igen, hát, ennyi. Hú fognak élni. Első körben, meg, első körben meg ugye rögtön el kell nyomni a, még mielőtt összeérnének a murdoch a minifitjét, hogy lakuljanak le, és akkor... Ja, csak annál az a, tehát a játék technikai kell rá, hogy a, hogy a legvégén, miután a unit Mindenki mozgott, csak a legvégén. Igen, utána. Hát én úgy szoktam ezt alkalmazni, hogy egy modellel szemben, tehát úgy futok, hogy az utolsó modellt, akit futtatok, azt a mördoknak a roham futtatom be, és, és nem előre néz, hanem mondjuk oldalt, és akkor nem hátba rohamozza a mördok, hanem, hanem szemből, vagy hát oldalról, és akkor hát, ha nem is találja el, haját hát, ha nem öli meg, ha megölné, hát ha megkapja a, a tuffot, és akkor ezek után mondja be, és így viszont akkor a mördog is le tud lapulni, mert hogyha a mördog ugye futás előtt mondja be a minifitjét, akkor mindenki lelapul a UI-ból, ő meg ott áll a közepén. Jaj, ja. Tehát így lehet megoldani, hogy egy sajátot szembefordítasz vele, vagy oldalvást fordítasz, és őt rohamozod meg, és akkor a, utána mondja be majd a, a minifíthet, és akkor ő is lelapul. Most maximum egy, egy fővel fizetsz a unitból, de, de annyira azért nem esélyes, hogy... De, ja, ha, vannak, de ha van mondjuk valami komolyabb szívos jacked, vagy valami, amit tud hogy nem karcol meg, akkor azt is nyugodtan hogy csak érje is el, mert más kömelem lesz már utána. Ja, a másik meg amit még a játékunk alatt előjött, hogy ez a B13-mal sokkal agresszívebben kell játszani. Ja, ja. Tehát, hogy azt küldeni kell előnélni, és lőni kell vele nem szabad vigyázni. Abszolút, ja, abszolút. Jó, van, haladjunk szerintem akkor tovább, ö, és igen, ugye ebben az F-csoportban van még egy, ö, egy szkornjátékosunk, akinek, miért nem adta le a listáját, mert ö, nem volt gép közelben de holnap elvileg és beküld, és akkor majd azt is hozzácsapom ezekhez, de arról most nem tudunk beszélni. Hát neki lesz szerintem az a legnagyobb mission, hogy feljelelőre gyerünk, és be is elérni ezeket a gunline és szétcsapni közöttük. Ja, uh, hát kell oltni valami között. sok armort. Hát meg Crea, meg ilyesmi, vannak megoldások Szignár úgy úgyhogy ja, nem. Nem, nem lesz könnyű dolga ezeknek a gunline szerintem hogy távol tartsák. Hát nem. Na jó, hát meglátjuk, hogy, hogy mit. Én, én azt tudom róla, hogy uh, Xexis nagy kedvence, úgyhogy hát ez úgyhogy se, semmi, óra, semmi óra nem kell számítani a részéről, a legalábbis kedv... enyhére. Viszont, Viszont a szignár játékosok ne felejtsék el ellene a puszolós lövéseket, uh -huh. mert akkor szét tudod tölni a shield hogyha jó, jó szögből talod, meg ilyenek. Hát meg nem beszélve arról, hogy egy... Ugye a egy heavy beast-et telekinézissel háttal, háttal fordítani, főleg Skondban, ahol azért roham-roham-roham, ott már mindjárt akkor ki van véve a játékból, tehát onnantól kezdve, akkor csak séta lesz. jó, és onnantól beszíti a plusz két erőt, meg minden egyemkényen. Így van, úgyhogy, úgyhogy arra figyelni kell, hogy ha mondjuk a telekinézist ezt jól, jól kell használni. Na jó, Uh, akkor haladjunk tovább. E csoport és Nográdi Tibi. Versenyzőnk. Uh, hát ez egy elég jó, uh, ugyanisúlyos frakció, úgyhogy parancsolj. <gül> <gül> fejtsd ki a véleményedet. Uh, hát én kicsit máshogy játszom ezeket a listákat, de azt tudom mondani, hogy nyilvánvalóan a tagros is egy kicsit verekedősebb. A, baj a lista pedig egy kicsit. Habár. Az a baj, ugye, hogy ez mindk mindkettő lista egy kicsit verekedni akar, annyi, hogy a Typhoon ezt tud sprézni. Ez az jó, igen? Ez jó tud Igen, így, igen, így. igen. Ö, hát, szerintem én egyébként a tagrosos listába pont Angelius nem raknéltam volna, mert tagrosnál gyakorlatilag a Manifest Destiny miatt sokkal jobban jársz egy site mert az angelius gyakorlatilag csak az armor Piercinges ütése van, ami jó, hát, és, és a az pedig azért. az így az animus is nagyon jó. Hát igen, csak hogyha most belegondolsz, hogy ott van a Manifest Destiny, és akkor gyakorlatilag most ott van egy bízt, és csak egyre tudja kihasználni igazán azt a jó, ugye a legkisebb kocka kivetését, akkor azért jobb, sokkal jobb egy egy többet Igen, igen, igen, igen. Annyi, hogy ugye itt vannak a nerefók, ezek ugye az új típusok, ők ugye viszonylag kicsi tudnák, de cserébe ugyanúgy kicsi a pont értékű és a Nishorcererion, Helion az ingyen csárzsoltatja őket, tehát ez egy ilyen ö, jó, ö, hogy is mondjam, árértékarány. Az lesz a kérdés, hogy át tudja azt az armort, amit esetleg felraknak ellene. Ö, hát nem tudom. Ez egy, ez egy jó kérdés. Hát, Én nekem lesz, egy, egy elég, lesz egy elég erősen Krix heavy ö, vagy erősen, bocsánat, Jack Heavy Kicks -e ellenfele a csoportban. Lesz egy másik légió, ugye Bokocsabi. Hát ah, igen, elrontottuk a, a sorrendet, meg közben ugye itt Cserebere kavarás volt, vagy akkor menjen a, a, a Morkristófa az E-be, és menjen a NASZFADIM is, ez a és az F-be is melyen az az e E-be, hogy, hogy ott ne játszanak a Kristóf meg a Norbert egymásra, mert mindig együtt játszanak. Szóval a korábban megtárgyalt Kristóf az E csoportban lesz, és akkor majd a itt meg elmondjuk majd ezután. Szóval, hát mind egy kador, kador csere, de hát ugye ennek, ezeknek a, a NoGradityB féle listáknak lesz egy, egy viszonylag Jack Heavy Krix, egy másik légió és egy, ugye, az előbb említett Strakov, Iruszk. Ezek ezt a csoportbéli ellenfelei. Így van? Na annyi, annyi még a listával kapcsolatban, hogyha van valami jó lövő serege, akkor én felraknám ellene, mert nincs benne ne, ö, se shred, de se karniban. Tehát defensive csak egyedül az upkeep lesz ami a tagrosi, de van még számtalan más célpont el, amit le lehet lőni, akár tagros magát, még az ugye nagybézes, tehát ennek ez egy kicsit a gyengé, illetve ugye mivel nem tudom, tehát hogyha mondjuk lesznek olyan listák, ahol több magas célpont van, szerintem ez nem fog tudni áttörni rajta, de ez lehet, hogy csak az én véleményem. Uh -huh. minden, minden esetre én, olyan ellen fel lehet rakni simán, ahol ilyen közepes, armos dolgok vannak, ilyen best vagy lovasok, vagy ilyen. Figyelj, szerintem szerintem körben mindenki a, a csoport próbálja megfogni, aztán a negyedik meccsen, meg kit kap, az megtek plusz Tehát arra nem igazán lehet készülni. De, de hát itt, itt a csoporton belül azt mondhatjuk, hogy hát... Például Csabának, ugye, ő itt, aki rögtön ezután fog következni, eh, hát valószínűleg inkább a Lilith fog próbálkozni az ellen. És hát igen. A ha Habár az is jó. Habár az is jó. Hmm. Ugye? Majl a másik. Hát Szerin. igen, itt ugye az a, az a kérdés lesz, hogyha mondjuk az a két légjó összekerül, hogy, hogy ez a liscsikyen hogy most uh, melyiket akarja felrakni a másik. Mm. Én úgy érzem, hogy uh, gyakorlatilag minden tekintetben erősebb, szerintem ez a vajd lista. Uh, mm -hmm. Szerintem mind uh, rangerd játékban és mind uh, közelharcban, de yeah. ja, nekem ez a véleményem. Uh, az Insight-tal nagyon durván üt a Satan, nagyon durván üt a Typhoon, ott van a Naga kör, azok azzal rá lehet rakni a Blastet és a Magic Weapon, és úgy, úgy aztán már tényleg minden ignorálva van. Ott van, a, amire figyelni kell, aki, hogyha ellene játszol a Dark Sentinel, Uh, ugye, hogyha bemész, nem tudom, ötincsre a, a locktól, akkor aktiválhat a battle group-ban egy beast aki odasétál, és egy boostolt olt uh, milli támadást leadhat arra a hát és nem ugyan... de Nem aktiválja, de, de oda, ne, megy, igen, és igen, oda megy. És ugye itt abba az a trükk, hogy a Typhoonnal szokták ezt játszani, hogy az sétál oda, és van annak egy critical pitch -e, és Elhagyit. mivel, így van, oda, oda mondjuk, oda sétáltatsz valami Heavy Beast-et, hogy, hogy akkor most jól megölöd Vajt, és akkor ahelyett, hogy megölnéd, ahelyett a Typhoon. Igen. Igen, És egyébként, hogy segítsünk is Tibinek, az se, az szabad elfeltej, hogyha a Dark Sentinel, hát nem aktiválja, de ha azzal sétáltatsz, akkor besétáltathatsz zónába, vagy zászló mellé, vagy bármi más. Tehát, hogy hogyha... Átpozícionálásra hogy, is jó. Így van. Tehát nem mucálj azt, az, az. hogy, hogy akkor most odamész, és akkor biztosan megütöd azt a szart, hanem csak fogod, és akkor mondjuk megakadályozod, hogy domináljon, vagy ennyi, vagy valami. Hmm. Hmm. Vagy utána te, fog, te fogsz kontrollálni Pont, hirtelen valamit. Ja, ja. Tehát, ja. hogy ezek ilyen meglepetések. Ja, ja. Ja, egyébként meg nagyot fog ütni ez a lista, és a tájfun meg fog hármat brézni. Igen. Jó. Ja, és egyébként kurva nagyok a veszélytávok, mert van egy lise vajnak, ami plusz 3 inch lesz egy, egy bísz. És, és ugye ez tök jó megoldás, ez ilyen telekinézis ellen, meg minden, mert vissza lehet forgatni a bíszeket. Uh -huh. uh -huh. Igen. Úgyhogy ez jó, nekem ez a vaj lista tetszik, ez egy kiegyensúlyozott dolog. Igen, hát mondjuk itt ebben a csoportban a telekinézési azt szempontból nem fog találkozni, de, de, igen, de, de a veszélytáv harc az mondjuk ugye a strakonféle listákkal meg lesz, meg majd keny Kenyeres Zsoltán látjuk, hogy ott megvan egy Mortenabra tír, úgyhogy ott is azért a veszélytávok azok eléggé feltornászódnak, mint ahogy itt is. Jó, e, akkor igen, jó, akkor nézzük Sabát, ő a következő tagja ennek a csoportnak, hát ő ugye gyakorlatilag <coughs> egy elég tapasztalt kazuár résztvevő, csak idén még nem, nem jött neki össze a győzelem a kazuáron, úgyhogy emiatt így így lecsúszott, úgymondván, és, és így nálánál ná tapasztalatlanabbakkal játszhat majd most, de hát majd most akkor bizonyítja, hogy hogy ilyen többre képes. Beisztítja a cocktail reggel, és akkor igen. egy ilyen kicsit könnyen menettel freestyle. olhat így. Igen, de szerintem elég kemény listákat hozottam úgy, tehát ja. ezek azért nem, nem piskóta egyik se. Én még mondjuk bevallom, hogy még mindig nem szeretem ennek ráfot. Aha. Hát figyelj, szerintem 7 pontért Hát igen, csak akkor kidobod azt, meg kidobsz még egy két pontos valami bármást, és beraksz egy Angelius-t. Vagy kettőt, igen. Ja, ja. Na mindegy viszont, szóval, hogy a listákról is az egyik a Szarin, a másik a Lilith. A Saurinről azt kell tudni, hogy szivatja a milliármikat, tehát jó, nem mint hogy a Lilith nem. De az a lényeg, hogy ez megfog aki hogy egy körig milli tehát, hogyha valami kicsit magasabb ármos lövés ellen strapabíród listád, akkor számít szarin le ellene. Ha pedig inkább mindkét listád olyan, hogy uh, szét lehet lőni, akkor pedig lilitra számítsam. Illetve annyi szarinnél annyi arra kell vigyázni, hogy a kis surikennyei, ami dobhat többet, az. Uh, mi az Grívősz mondatokhoz, tehát még sosezni se kell, csak hitelni, és akkor meg tudja ő azt csinálni, hogy csak rádob egyet a varlókra, oda megy bármilyen. Na itt vagyunk a második részével, valami történt itt a szerveren, és megszakadta a beszélgetést, és ugye újra. Az, az őrlények történt, nem akarták. Ő. Hogy eláruljuk meg, és ellen bajem lehet tenni. Igen, igen. Az a lényeg, hogy ezért, hogy szarin ellen kényszeríts rá, hogy védekezően fiteljen, ami azt jelenti, hogy valahogy a veszélytávokban le kell fenyeget, le kell fenyegetni, hogy, vesz, hogy, hogy veszélyben érezze magát, ezért, ezért rá kelljen fitelni a semmire. <tos> és gyakorlatilag ennyi, így lehet megvenni szerint, vagy annyit, hogy több Weapon Master modelled van, mint amit ő le tudsz szedni de ahogy látom, tamult a Chipschick elleni vereségében és van már egy Zuri jel listában ami fog kettős sprayzni úgyhogy ez sok modellt fog leszedni főleg az animus ami azt csinálja, hogy buzdulódva lesz minden Atak a Warrior modellek ellen az írtani fog igen, igen, igen, igen. És emellett a Züriel Saurin-nál is, ami azt jelenti, hogy rajta keresztül fog tudni varázsolni, ami szerint elég jó. Egy trükkre figyeljetek még oda saurin hogy azt fogja csinálni, hogy befuttat egy shreddert az infantrit közé, és rádob egy ilyen Blight valamit, nem tudom mi a neve. Nem, az a lényeg, hogy, hogy játékban marad, és, és legalábbis egy körig, és amikor kidobod, akkor öt belül, vagy legalább nem egy ilyen ötös sablon alatt. Ö, minden ellenfél kap egy 12-es ez kurva jó infantryra, és ö, utána még ilyen árcéneket is blokkol meg minden. Ja, ennyi Szarin, Lilith pedig ö, nagyon sokat fog lőni. Hogyha olyanok a listáid, hogy nincs benne sok arm, meg sok gyalogos van, meg lelőhető, meg nem igazán orientált akkor valószínűleg ezt fogja felrakni, és megpróbálsz szétlőni. Ez ellen azt kell csinálni, hogy felfogtatod az arcába mindened, és megpróbálsz odaérni. Amint odaértél, onnantól fogva nagyon sok minden meghal ebből a listából. Ez az egyetlen taktika Lilith ellen. Vagy megpróbálhatod lelőni, de elő előbb fog téged. Igen. Jó. És uh, próbálj felrakni, mert azért szarinnek sincsen uh, armor uh, bufja, se, de Úgyhogy ha van valami magas armor listád, akkor szerintem azt nyugodtan felpakolhatod. Ja, Valami masszív, amit túl is tud élni, meg aztán oda... Igen, igen igen, ja, igen, igen, Mondjuk van, nem tudom, mik vannak mellette de ilyen 20 plusz ármot, már nezenbeszét. Aha, hát igen. Vagy kolosszert. Hát az szerintem itt egyik. Sincs, ugye van egy. No TB másik légióval, van egy Kenyeres volt Krixel, és a sok gyalogos Mortisfóf, úgyhogy hát a magas nem ebben a csoportban lesz. Majd ja, lehet, hogy a negyedik, negyedik körben, akivel összekerül. Jó, egyel föntebb ugye misi a listái, ő akkor tulajdonképpen az F ö, F csoportba került le. Ö, igen, a két, két szignár és a Scorn közé ezzel a, ezzel a kadorral. Hát ö, Hát a Szcornnak lenne problémái ezzel. Hát igen, főleg ugye a gyönyörűséges Dumri Reverse pemmel annak nem fog annyira örülni a Szcorn. A Szignál azt szerintem azért lelövi. Meg a, lé, a gálom, meg a Légió is. A légióval nem fog találkozni. Jajaj, a, az a maximum, másik maximum, csoport. Igen, maximum majd a negyedik körben, amikor ugye ez a két csoport összevegyül akkor azért találkozhat, akkor van rá 50%-esélye, hogy, hogy ugye légiót kapjon. E, ja, bár azért, hát nem tudom. Igen, azért, azért ezek a légiólisták szerintem elintézik ezt. Úgyhogy, ja. úgyhogy azok ellen inkább a másik. És akkor egyúttal hát ezzel a játékosoknak is adtunk egy tippet, hogy, hogy ö, érdemes a lövősebb irányt erőltetni ezek ellen. Itt igazából annyi a két, mindkét listával kapcsolatban, hogy mindkettő lista arra megy, hogy nagyot üssen. Igazából uh, elég ilyen egy hangulatú, mert nem, nem egy hangú, hanem hogy egy, egy típusú. Uh, annyi, hogy mindkettő alkalmas arra, hogy szétlülje az ember. Hát igen. igen. Annyi, hogy ugye ez az a hármas vlad. Ennek van egy Wind -ja, amivel ugye csak uh, három incsen belül, csak mágikusan lehet rálőni. Igen, igen. Hát mondjuk azért azt is talán meg fogják oldani. Hát de... igen, a jólövős listákban mindenképpen van valami, ami ezt megoldja. Például egy naga. Hát van. Ja, um... Annyi, hogy uh, ugye misinek is javallott ez az arcba futás? Taktikája, most igen, igen, Igen, igen, igen. Ja. Házba ja. futás, és utána ilyen zónatakarítgatásos. Igen. Lehet, hogy neki egyébként, hát mondjuk az, az eredeti csoportjában ott volt ugye két légió, itt az F csoportban meg majd lesz két szignál, úgyhogy nem tudom, hogy melyik a jobb. De minden a scorn meg megvan egy jó esélye. Igen, igen, igen. Na, hogy most adjunk egy kis ötletlet, Scorn ellen menjen a doom rever ja. Hát aztán azt meg, hogy ugye a János mit hoz, a Safi a scorn azt meg nem tudom, hogy sem tudunk tippet adni, hogy melyiket, de hát... Amiben van, van a jó lövés. Igen, hát nem tudom, hogy mennyire lesz. Szerintem az is inkább ilyen arcba futós, verekedős témakör lesz. Akinek úgy, előbb igen. lejár az órája. <gül> igen. Na jó, akkor nézzük tovább a, a, az E-csoportot, ugye utolsóként belőle Kenyeren Zsolt, és a nem szokványos Krix listái. Van ugye egy jó kis Morten a tier 4. Igen, két Slayer, egy Seater, egy Reaper, egy Hero Air, és két Warwich Hát igen, ezzel, ezzel szerintem egyébként ennek megvan a maga a veszélye, ennek a listának. Viszont azért meg is tud roppanni elég könnyen. Csak az a kérdés, hogy hát valószínűleg ő fog először ütni. Az a kérdés, hogy az első károkat, amit okoz, azt mennyire tudod átvészelni. Hát igen, meg szerintem egyébként a, ugyanitt jön az, hogy ugye ez is egy ilyen list dolog, hogy, hogy, hogy az egyik egy teljesen nem tradicionális Krix lista, a másik ilyen kicsit hasonló, legalábbis a, legalábbis a kaszter, és akkor most, akkor most ki kell sakozni, hogy melyiket rakja fel. Ja, ja, ja. Mert hogyha a, a tipikus Krix elleni listádat rakod fel, az kurvára nem biztos, hogy jó lesz morten ellen. És ezért, hát ezért hozzád a, van a törnő. a denegra ellen se és... lesz jó. Mert ott meg egy krákem van. Tehát a tipikus ja, Krix elleni lista az, az ellen se lesz jó. Hát igen. Úgyhogy úgy, trükkös. Trükkös, de lehet, hogy egy kicsit ezért jobban meg kellett volna krix azt a denegra listát. A, a, a denegrásat, aha. aha. Több gyalogossal, meg mit tudom én. Igen, igen, mert, o, mert ott szlayer helyett, helyett mondjuk. Ja, ott lehetett volna valami pént vagy Sussex Ja, na hát esetre ez már így van, és meglátjuk, hogy hát a, azért szerintem a két légió az, az azért fel fogja venni a kesztyűt ezzel elég keményen, főleg a lövős uh, változatok. Tehát azért az oda fog uh, csattintani. Ezeknek, ja. ö, hát a, a, a Kadorra, az, az arra, arra nagyon kíváncsi leszek, hogy ott mit fognak játszani. Egyébként, by the way, lehet, hogy pont, hogyha meglátom ezt a a párosítás, nem is a lövőset rakom fel. Ja, igen, Szalárén azt mondja, hogy jó, akkor, akkor nem lőhet. Igen, igen, igen. Ja, ja, ja. Hát igen. Magyar. Csak ugye ott meg az lesz a szívás, hogy rátfételű is. Aha. És akkor senki nem csinál semmit. Így van. Senki nem Ezt, fog semmit és se akkor csinálni. Örülhettek, hogy ilyen frakciókkal játszottak. Igen, ja, ja. igen. Hát, ja. és akkor utána. E, Na annyit csak, hogy egy kis taktika, hogy a mindegyik demagráva jó, hogy a szenárióra játszol nem feltétlenül most azt kell nézni, hogy melyik nagyértékű modell, hanem az, hogy hogyan tudsz legjobban beírni a szenáriót. Van, mert, mert ugye adod, adod a feedből is a mínusz statot, mert a mínusz speed igazából az a legfontosabb, meg Igen, És azt kell kivenni, ami, ami a, szóval a helyzetét kell figyelni elsősorban. Mert lehet, hogy odáig már, tehát ugye a csereberéből lehet, hogy már nem jutok el odáig, hogy kiderüljön, hogy ki járt jobban egy-egy tisztcserés dolognál, viszont a szenáriót azt meg lehet, hogy hamarabb be lehet írni. Így van. Annál kiszedsz egy-két modellt, még hogyha szarab is, aként kis bunik a kraken, a zászló mellett, aztán ráfítasz, az lehet, hogy jobb, mint hogy a kisedsz egy hevicset. És aztán meg nem jó helyen vagy, mondjuk. Ja, ja. ja. Jó, oké. Okay. Következő csoporthoz értünk. Ja, csak még annyit, hogy a Morten Ebránál az ellenfél rá pontosan a veszélytávokra, mert meg fog lepni. Egyrészt, másrészt meg, hogyha, hogyha van olyan cuccod, ami nem élő, és, és, ki, és nem annyira félsz kitenni az első sorba, akkor inkább azt tett ki, mint, mint az élőket. Mert csak élő ellen kapja a pluszrahamiát. Jó, így is messze egy fenyeget, de hogyha nem élő van elől, hanem mondjuk konstruktok vagy, vagy, vagy élő voltak, akkor nem, nem tudja olyan messziről megfenyegetni. A figyelséget mondok? Ja. Nem tudom, is, mert nem angyal és nem mortanebra csak. Vagy, vagy tudom, pedig hogy vagy az, ellen, az ellen ingyen. Nem, és nem szerintem az ellen kap pluszt most úgy rémlik. Na mindegy, valamilyen nekem ez volt berögződve, hogy a Morten Abra ellen a nem élőket kell kitenni az elsősorban. Nyilván megvan ennek az oka, hogy miért. Higgyetek nekem, bár nem tudom, hogy miért van igazam. Igen, minden esetben az a biztos, hogy Megne, menjünk Kérdezzetek tovább, rá eddig... a veszélytávokra. Igen, és én addig megnézem, hogy miért gondolom ezt. De közben menjünk tovább a a, a D-n d csoportba, ahol van nekünk uh, egy retring két szörkülönk és egy Mersenori. És a, a retri pedig uh, Blindwater Attila prezentálásában egy Oceán és egy Tiron. Én megmondom őszintén, fogalmassá is ez a Tiron mit csinál, mert oly csúnya szegény, hogy első. Nekem nagyon el. tetszett. Na hát akkor mesélj róla. Ö, gyakorlatilag ez egy olyan ö, paszter, ilyen ö, svájci bicska. Minden csinál. Az a lényege, hogy a battle ad klévet, ja. Ami ugye a két reach sível elég jó. Ö, oda megy, üt, öl, és még ö, ugye üthet és emellett feedből még kapnak szájszteppet, úgyhogy ö, sokat tudnak előre menni, meg ö, ugye busztot lesz az összes milliat. úgyhogy a bensik azok nagyon sokáig el tudnak menni egy unitban, ö, akár el is haszteri. Annyi, hogy spell piercer, spellje van, tehát a sentineleknek eknek rögtön magique, és lesz lesz a weapon úgy úgyhogy itt még az upkeep-es húrva magas armort, és ö, emellett a jacket tudnak, tudnak olyat kapni, hogy ingyen charge, meg slam, és plusz kettő slamre, úgy hogy plusz kettő incs, és akkor azokra messzire lehet slammelni. És meg lehet azt -e csinálni, hogy az egyikkel így lemmel, rászlemmeled a kasztára, másikkal meg oda szállsz felsz mellette. És ez már majdnem olyan, mint egy a asszasznál. Hm. És ja, és ez nagyot fog ütni. Ö, van egy olyanja is benne, hogy egy storm ranger, amit valószínűleg azt a dragónak fog kitenni, vagy a a asszasznál, vagy Normának. Uhum. Tehát ez itt lesz pár olyan modell, ami ugye ilyen szóló, de nagyon nagyot fognak nyitni. Arra érdemes vigyázni, mert azok ö, általában azok hozzák a meglepetést. És ö, ja, körülbelül ennyi. Ö, mit érdemes még elmondani? Ö, nem mindig figyeljetek arra, hogy ilyen nagyliak lesznek a veszélytávok, és, és az az egy-két róló, az, azokat érdemes kontrollálni, mert csak átdobja a stormrage a, nem tudom, a Narm-ról a Center hunter is és, és megöli a baszteret. És ez borzalmas, igen, az borzalmas kárt tud okozni. Igen, igen, igen, igen, igen, Én közben úgy megnéztem, hogy miért, miért mondtam én ezt itt az előbb, hát a Terminal Velocity nevű spell uh, Morten ami azt mondja, hogy hogy uh, ingyen tudnak charge-olni és páratagokat uh, csinálni, és élő modellek ellen busztolt milliatak, és hogyha egy élő ol vagy szlemmel, akkor plusz két mozgás. Tehát gyorsabb és busztolt élőelem az egész battlegruppja. Ez ja, elég jó. Úgyhogy, ha van nem élőd, akkor tedd azt előre, mert azt kevésbé fogja elérni, és ha eléri, akkor is nehezebben találja el jó. Ja, hmm. Úgyhogy ez még az előző, az így zárójában. És... Jó. És akkor itt, itt pedig a másik lista, az egy, egy osz eh, Ez ilyen retró kicsit, nem? Hát figyelj, azért van itt ilyen elektromanszer, ami ilyen teljesen új unit. Hát nem azért csak, hogy osz ilyen retró, nem ilyen régen játszhatnák nagyon sokan. Ja, igen, igen. De szerintem jó egyébként. Uh, invictors. Hogy ja, ez így lőni fog. Az a lényeg. Hát meg varázsolgatni. Igen. És mit is csinál ez a lesz Volt Tracer, ami a másik listán, az nagyon szivatós. Mert ami az... Azt mondja, ami a, a Círon... Az, az a mágiát, mágiát szivatja. Hogyha varázsol akkor... Sebződjük. Ja. Az kellemetlen Ja, jó, ez egyébként ilyen körülbelül kb. lehetne, hogy ilyen Runes ellen vagy valami. aha. aha. Hát, hát, hiszem, nagyon van. Igen. Hát itt tulajdonképpen. tulajdonképpen mondjuk van -e? ja, nem is két szörkő van, csak egy szörkő, mert a vérciro-robi most szignára jön, viszont a gyakózsoltnak vannak druidái, úgyhogy azokat például erősen meg tudja szivatni. Szóval, hogyha mondjuk ez jön szembe, akkor óvatosan a varázsolgatással. Jajam. Meg, tehát, hogy ez a két lista is elég különböző, valószínűleg, hogyha mindkét listád nagyon ütős, meg azért lelőhető, akkor osztiára kell számítani, ha pedig nagyobb ármos, vagy nem lelőhető, akkor a türon. Mm. És, és egyébként még itt sincsenek olyan hatalmas veszélytávók rúl lehet kontrollálni, de tényleg azokat a szólókat le kell kezelni. Azt lehet, azt lehet, le, első lehetőségben van egy spread, hogy valami akkor el kell zavarni. És az ellentanács pedig uh, tarts életben a szólókat. Hmm. Igen. Na nézzük, hogy a következő, aki molná Richard Márszárival, hogyan tud, tudja vajon ezeket megoldani. Uh, hát Te asztalod. Én asztalom, két uh, elég durva lista, lehet mondani két olyan kaster, akikkel viszonylag ö, sokat játszottam. Dörgen egy dupla kolosszálos listával, nem is tudom, hogy volt-e ilyen már kazuáron, de ö, a tricsi úgy gondolta, hogy itt az ideje. Ö, és a másik az pedig egy Damiános ilyen kicsit ilyen infantry szpelmes téma. Ö, hát, hogy mit lehet, mit lehet ezzel ellen kezdeni? Hát ugye az egyik az nagyon-nagyon az lő, de, de kevés helyről, tehát tulajdonképpen ő meg fog próbálni úgy elhelyezkedni, hogy a lövései miatt, meg esetleg a inhospitable ground miatt a durgen ne is tud elérni őt, és lehetőleg úgy... Hát, én gyanítom, hogy inkább, inkább ez egy ilyen attrition dolog lesz. Persze van mennek azt kill potenciál, de hogyha, hogyha vigyázol a a kaszteredre, akkor, akkor azért nem biztos, hogy tehát mondjuk a mögé, ezért be lehet dugni, ott onnan nem fog kiszedni, hogyha egy ésnél közelebb állsz hozzá. Ö bár mondjuk szóródásokkal elcsíphet, és az is fájni tud, hogyha a fitkörben történik. Ö nem tudom, én megmondom őszintén, hogy amikor a dörgen játszottam ilyen dupla listákat, akkor nekem az idő volt a legnagyobb ellenségem, mert mert annyi szóródást kellett kidolgozgatnom, hogy hiába a bazi kevés a modell, e, mégis, mégis az, az óra e, szivatott meg egyrészt, másrészt meg azért, mert ennyire kevés modellnél gyakran sokkal több múlik azon, hogy mondjuk, milyen, mondjuk ezzel két félincsel arébb mész, vagy emelrébb. Tehát mondjuk egy unittal be tudsz úgy ömleni egy, egy területre, hogy lehet, hogy egyet-kettőt nem tökéletesen pozícionálta, nem történik semmi. Itt meg előfordulhat, hogyha egy akkora nagy ütő dolog jön szembe, hogyha kicsit rosszul pozícionálja a kolosszálokat, vagy mondjuk például gaston fedetlenül hagyja, hogy kiszedik, és, és akkor mindjárt összeroskod az egész. Hát az így van az, hogy ő, akkor most ígyre jöjjek, vagy oda menj, és akkor eltelt már öt perc. Pontosan, pontosan. Tehát az a az, hogy nagyon jó lenne még azt az egy puska lövést előrni a gasztonnal például, hogy az zászlótól kivegyem azt az egy utolsó kis bakát, de hogyha ha nem tálalmá, akkor nem tudok visszasprintálni vele, meg stb. stb. Úgyhogy itt vannak ilyen, ilyen kis dilemmák. De hát ez, ez a lista, ez, ez fog, fogja magát, és még egy ilyen nagy tömb, ez így, így jön, és lő. Ez ja. ez, ez, ezzel ez lesz, és hát azért arra is, ugye minden, ami a lövéshez kell, kivéve talán a dd a Master volt ot az, az megvan ebben. Láthatja hát, azt, tesz? Hát nem, de leszórja. Leszórja. Most nyilván, hogyha valaki mondjuk magas páncélos stelsz, akkor az, hogy magasabb páncélos vagy soksebes, akkor az ellen azért nem fog tudni olyan sok mindent elérni, de egyébként azért ez elég keményen leszőnyek, bombáz mindent. Hát nyilván gasztorra nagyon erősen rá kell menni, mert a gallaunt az dörgen nem tudja átvenni. Tehát itt ez a... Hogyha van bármid, amivel valahogy oda tudod csalni, hogy a gasztont kiiktasd, akkor az hajrá, mert hatalmas könnyebség, hogyha... Nekem egyébként sose ölték meg, mikor, mikor így hoztam, tehát előbb halt meg a Galleon, mint a Gaston. de hát az is jó, ha meg tudod oldani, úgyhogy ö, itt mindenképpen olyas valamit kell hozni, ami, ami ezeket a lövéseket kibírja, meg kolosszálokat le tud kezelni. Így vagy úgy, nem mondom, hogy le kell verni ezt a két kolosszát, mert azért nem olyan egyszerű, de, de ha például valahogyan ki tudod őket vonni a forgalomból, akkor, akkor már nagy, nagy előnyöd van. Meg hát ö, blast immunitás, ugye ez megint egy nagyon-nagyon hasznos dolog tud lenni ez ellen, meg knockdown immunitás, mert ugye az Earthbreaker az, az simán megcsinálja azt, hogy, hogy ö, valamit a közelben meglő, mindenki lefekszik a földre, és ö, utána pedig nagyon lő knockdownból ö, minden mással, meg hát még, még, még az Earthbreakerrel is úgyhogy itt, itt, igen a knockdown, meg a lövéseket azt nagyon kell bírni hogyha ha ez ellen e, a, a játszol a másik a lista a Damiano, az pedig az inkább egy Combined arms mert e, ott is vannak lövések mondjuk a Gun meg meg a, a riflemenek szemében meg a Harlemvers is azért tud lőni, e, meg ott van Tarin, de, de azért itt van egy kemény mag közel harcra, ugye Boomhullerek és a Forge Guard, meg a Galant. Itt neki lesz egy elég ö, kemény köre, csak az a kérdés, hogy, hogy mikor. Tehát ugye, ez elég sok modell van, és mire ez a pozícióba kerül, szóval ritkán fordul az elő, hogy damiano lehet úgy fitelni, hogy a plusz három erőt is ki tud használni, a plusz három ármat is ki tud használni, úgyhogy ö, hát itt megint a tanács ez ellen az lehet, hogy próbálnak meg rákényszeríteni, hogy defenzíven fiteljen. Uh, okay. de mindkét listánál azért a nagy veszélytávok kellene hogy nagy veszélytávok jó kellene? Azt hát, igen. hát igen, hogy beérjen a vastonhoz meg uh, tudjon valamit kezdeni a falasszávokkal, mielőtt szétlövik igen, igen, hát arra kell figyelni amúgy uh, hogy a, a galant azért elég messzire warpass elég messzire be tud érni és körbe azért az egy 20-es erővel odacsap, tehát arra azért oda kell ügyelni, hogy mozog 3 és akkor még, még onnan mozog, ugye 5-8, akkor 11-et megy összesen. És úgyhogy ki tud mondjuk lépni egy fal mögül, vagy valahonnan. Én meg még onnan rícs Úgyhogy az, az is egy veszélyes. Hogyha szembe találkoznál ezzel a listapárosítással, te mit dobnál le? Hát jó kérdés. Mert ugye ez de... is ugyanez a list teljesen igen, igen. különböző két lista. Igen, igen, igen, igen, Tudod, Tulajdonképpen, hát, baromi jó kérdés. Mert, mert a damianon az lenne a cél, hogy fulladjon bele saját magába. Tehát, hogy, hogy egyszerűen a rengeteg modelljével akkor a tumultus okoz, hogy saját magát ö, blokkolja ki, és a lövészei azok pedig már nem tudnak ö, célpontot találni, úgyhogy ne a sajátjait lövögessék hátba, vagy közelharcnak. A, a Dörgennél meg, meg az lenne talán a, a cél, hogy... Ö, hogy hogy valahogy úgy kimanőverezni, hogy, hogy... Csak hát igen, azért két kolosszállal tud lenni ö, egyszerre két helyen. Tehát ott nem nincs ez a probléma, hogy be van tömörülve egy, egy, egy helyre. Hát még akár olyan szenáriókat is. Ö, hát az, az ellen valami gyors kell. Szóval igazából mind a kettő ellen valami gyorsat próbálnék föltenni szerintem. Hogy, hogy, a, kezdem, hogy a kezdeményezést... Ö, inkább magamhoz tudjam ragadni, neki kelljen reagálni arra, amit én csinálok, és akkor utána már, mert mind a kettőben benne van az a, az a lehetőség, hogy ilyen lomhává válik. Tehát, hogy a, ugye az els, a Dörgennél pont azért, mert sok szóródás, meg, meg nagyon meggondolom, hogy mit csinálok a nagy értékes modelljeimmel, a meg a sok modell miatt, hogy... hogy és nem olyan, mint mondjuk egy, nem tudom, egy ilyen Bane, Nightbane troll hogy nagy erünk futás előre fiúk, és mindenkinek ez a dolga, hogy futás előre. Hanem ott azért eléggé ki kell találni, hogy akkor a hol mozogjanak a trollok, hol menjen a Forgeguard, kit, kit lője el a többivel, stb. stb. Hát érdemes olyan listát feltenni, akkor ellene, ami jól kióráztak. Ami jó, igen, amivel elcsócsárogattódik egy ideig, és lehetőleg mindez inkább az ő térfelén történjen, ne pedig a tiéden. De a sok cuccot, és begemelen. Igen, szóval valami gemmelő valami dolgot próbálnék meg ellenük rakni, mert azt meg egyik se tudja olyan nagyon jól, szerintem kezelni. Tehát, hogyha nagyon közelre kell dolgozni, akkor, akkor nem. Itt itt mind a kettőnél talán az a. szóval, hogyha tudnak nyitni helyeket a, a a pályán is tudnak ilyen kisebb területeket megtisztítani, akkor, akkor oda. Különösen a Damiano-nál, hogy akkor ott, ott fog tudni egy ótrahamozni, mondjuk a Forcsgárdal, vagy ott akkor fogja magát és beküldi a Galantot. Tehát ezek, ezeket a kis nyílásokat kell minél hamarabb betömni, és nem hagyni neki, hogy, hogy átjusson. Hát igen, és ez fordítva is, tehát Damiano-val például lehet azt csinálni, hogy megpróbálod kiszorítani, és akkor szenáriónál kontrollálni, dominálni, és minicsa hogy ne érjen oda. Igen, igen, és a Damianónak meg, hogyha szóval megvannak azok a spejjei, hogy tényleg nagyon hosszú ideig a pályán tud maradni, nagyon sok minden a, a, a Galantra rátesz egy, egy súrfutott, a 15-ös defes no heavy jack azért az nagyon erős, és mindezt adja a környezetébe is, akik meg történtesen 4 plusz tough trollok -ok lesznek, tehát def 14 no Knockdown, 4 plusz staff az, az már megint csak elég masszív úgyhogy igen, úgyhogy a Damiano is azért lehet arra játszani, hogy nem kell mindig a nagy célpontokat, mert nem kell mindig nagyot akarni minden körben nem inkább mindig minden körbe egy kis teret nyerni, és, és próbálni meg mindig rajta tartani a szemedet azon, hogy már, mint mondjuk Ricsinek, hogy, hogy a Galantot hol tudja átzavarni, mert most nézem, hogy ilyen Laniszeriszi is van, az még plusz kettő, hogyha ott valakit betalál, úgyhogy az nagyon messzire kilőhető, az a jack. Úgyhogy ez egy ilyen folyamatos fenyegetés tud lenni. Hát nem lesz nem. könnyű ezek ellenére. Ez hát egy kióraztató verseny lesz. Igen és, az, ki... a, igen, és az, a Ricsinek meg az lehet a, azért a, a tanács, hogy pörgesse mind, mind a kettőt igazából. Mind a kettőt pörgetni kell. És uh, hogyha az, az talán sokkal nehezebb lesz. Sokkal, sokkal. Szóval inkább a, inkább a, a lövős, tehát a dörgenes listával is akkor inkább azt mondani, hogy nem kezdek el így hogy hát ha többet elcsípek, hanem megyek inkább biztosra kicsit kevesebbet veszek ki, de azok jó helyen legyenek, és hamar végzek vele. Hát persze, eh, meg úgy is el a két kolosszával az ellenfél. Mindenképpen. Tehát azért, az, az, azért itt nincs, hogy most mi van ebben a csaportban. Ugye van egy van egy szörküle, ott nem lesz olyan modell, ami egy, egy első szándékból levesz egy kolosszát. Ugye volt az előbb a, a Retribution, a Primewater Attila, ott sem nagyon. Tehát ott is a heavy ha mondjuk már kettő rá tud rongyolni egy kolosszára, akkor az már egyszes, de, de egyel nem, nem fog kivenni. Üh, akkor... én a, Bromle, a Igen, Becsona igen. A... igen. A és akkor még van a Bérci Lobi, aki meg szignál Na mondjuk ott van egy, egy Brisbane, de oda meg, az meg nem ütős Brisbane, hanem inkább lövős, ha jól emlékszem. Hát, hogy egy Brisbane nem tudja azért leszedni a kolosszál csak egy körben. Hát nem, azért mondom, hogy, hogy nem ütős Brisbane, tehát olyattól nem kell tartani, majd valami becsaptan és leveri. Úgyhogy azzal a Durgan listával szerintem ilyen nagyon szépen, módszeresen és, és megfelelően, tempósan kell És akár kell még az hogy hogyha berohannyák páran a kolosszálokat, úgyse tudják leszedni. Nem, és lövögethet nyugodtan a, a, a lábához is, vagy akkor lehet az, hogy az egyik kiszabadítja a másikat tök mindegy. Ö, tulajdonképpen elég, elég nyugodtan lehet vele játszani, mert tényleg kevés olyan dolog lesz ott a csoporton belül, ami, ami rögtön lefenyegeti úgy, hogy mindjárt vége is, vagy végzetes károkat okoz. Úgyhogy ezzel jól végig lehet trollkodni ezt a csoportot szerintem ezzel a képes. Jaj, ja, elég Főleg, hogyha most megnézem, hogyha mondjuk váltunk rögtön a Nyakó Zsoltira, Aha. ott van egy kaja, egy epic kaja és egy morvána, epik morvána talán? Igen. Aztán, igen. Na és hogyha ott ránézek, ott semmi nem tudja leszedni a falosszát, illetve csak ilyen többkörös szenvedés árán, ami pont jó az órának. Ö, mert azért jó ott van egy, ez, ö, mi az, Horse uh, Devolutioners, uh, kell, gorax de azt aki nem fogja megölni. Más már meg, uh, nem tud neki annyira besegíteni, hogy az VAN-man törneje. Hát. Várványból uh, vagy miért akar? Egy stalker van meg egy Pure Blood. tehát tulajdonképpen itt a stalkerem múlik az egész. Az ez a baj, szóval hogy ráfúj ráfutsz, benyomszta annyi sebet, amennyit tudsz, utána nem tudom, féttett talán az, hogy visszahúzod. Visszarántja, igen. Tehát neki két alfája lesz a stalkerrel. Hát az igen, hogy Az mondjuk élj. már, hát uh, stealth lesz, tehát azért... az ez ja, az nincsen stealth ignorálása. Hát a ottorici nincsen. Hát, hát jó, most elhozni. a gammage a Domiánóval, de de ahhoz meg egy másik lista, tehát azt meglekezeli ez. Mert akkor ja, bemegy, és akkor berzerkelget meg tudom is én. Az, az lenne a legjobb meccs, én azt szeretném látni, hogy Epic morvánás damiano. Új, az ilyen... Ulyas ilyen ö, ja, ja. ilyen sárharc. Sárharc, tehát az egy nem történik az, semmi. Hát igen, ebből általában ilyen fullalmas meccsek szoktak lenni, bár mondjuk a Epic morvánával alapból is fullonalmas meccseket lehet csak játszani. Öről legalábbis én versenyen nem, nem játszottam még ellene, soha izgalmasak. Hát, Végnézte az ellenfél, ahogy leveszem a seregét, halálnyugodtam, visszatette, és aztán végnézte, hogy megint félig leveszem, és lejár az időn ez szokott Igen, legyen. igen, igen. De hát ez az epic a taktika. Minden esetre, hogyha visszatérjünk még a, arra, hogy talán a kajás listával mit kell csinálnia. ugye kétszer berohanod mondjuk az egyik holosszá, ez mind szép és jó, csak közben vigyázzál, hogy ne domináljon. Na, igen. Tehát, hogy hiába húzod vissza a mindenképp hagyja zónán valamit, a jó, small, mondjuk, bla bla, mondjuk, bla. Hát jó, egy-két pontot meg lehet ezzel engedni, szerintem. Tehát, hogyha csak kontrollál, nem dominál, akkor azért azt meg lehet engedni. Ja, ja, és, az és, is és, lehet. És hogyha, viszont, és hogyha viszont meg előre jön annyira mondjuk a dörgen akkor meg már igencsak veszélyben van. Mert ez, ez azért viszonylag messzire megy ez a... Stalker. Ja, itt az is lehet a taktika, hogy hiszen, hogy kivárod, hogy izén, hogy, hogy jó akkor adsz neki egy pár igen. pontot, és közben leszálled a fontos figuráit, és utána meg már nem fog tudni mit csinálni. Nem igen. De azért ez nem lesz könnyű ezzel, az biztos. Hát jó, meg azért mégis uh, most megöltöd ezt egyik holoszát, és ottál még egy másik. még egy másik, igen. Úgyhogy ez elég kemény. Hát vagy fölrakja a Epic, Epic Morvanát, és akkor azt mondja, hogy tessék, lövögessed ezeket, és akkor meg kiolázja. Igen, igen ennyi. Egyébként lehet, hogy én ez ennél a matchupnál, mondjuk Nyakó Zsolti versus Molnár Ricsi, lehet, hogy mindenképp a morvánát raknám fel. Mm, igen. Mert tökéletesen ki lehet óráztatni, bármelyiket rakja fel. Igen, igen. Pont, a, pont amire nagyon vigyáznia kellene amikor a Ricsinek, azt... azt... Aba szépen berántja. Úgyhogy. Hát ez, ez ellen, meg ugye, hát ugye a epikaja ellen ugye vigyázni kell erre a dupla alfára. Nem szabad neki olyan könnyű célpontokat, könnyű és értékes szélpontokat felkínálni, uh, inkább, inkább uh, kisebb dolgokkal csó, dolgokat csúcságasson el. És a morvana ellen pedig hát. Nem, nem igazából okosabb, javasolni. Hát nem? ott az a játékos nő, aki gyorsabban játszik, és kevesebb hibát ö, követel. Igen, és kevesebbet kezd el hümmögni, igen. De ott is igazából az lehet, hogy az okosabb játéktechnika, hogy ami, amivel tudsz, az húttatod előre, aztán itt, itt megpróbálsz gyorsabban játszani, és így a te jobban gyúrni azt a sarat. Jó. Ja. Jó. Ja. Oké, okay, na, akkor nézzük tovább. Emerald. Emi. E, és ez, ő még mindig nem mozgorakszott. Igen, Bérci, bocsánat, mert Emerald már C csoport lesz, úgyhogy csak egy, és ő még mindig nem szó. Térjünk majd vissza Emihez, de még akkor ugorjunk le, mert még ehhez a csoporthoz tartozik a Bérci Robi, ő meg a legaljában a dokumentumnak, mert egyel később került fűzésre a listája, listáig. Szóval ő lesz még itt ebben a csodálatos D csoportban, ahol a Retri, Circle és Mercenary fog egymásnak feszülni. És akkor még ebbe a mixbe bedob egy ilyen elég cuki Brisbane-t, meg Hélit. Annyi, hogy ő nekem szólt ma, hogy vállalja azt a mínusz egy sos büntetést, és a Héli-nél szeretne változtatni a Longanereket nereket levette minimumra és berakott egy squire meg egy Gammage Attachment-et, hát Ez mi, mi vettük rá. Igen? Aha. Hát érthető, érthető. Hát ez is, egy, ez is egy, azért egy elég uh, lövős héli de azért ott van egy, egy, egy Centurion, tehát az, az, az azért ott rendben van, Jaj, az, kell, az, kell oda, az kell oda. Úgyhogy amit elmondtunk itt a, egyébként már a Epic Hailivel kapcsolatban, még itt a F-csoportban, az itt is érvényes. Csak itt talán annyiból lesz nehezebb a, a dolgot megoldani, hogy ez a Centurion az, az, az a lövéseket nagyon állni fogja, berohomozni nem fogod tudni, fitkörben körben sem, meg amúgy sem. Cserébe lesz rajta még egy Arcan Shield. Cserébe még lesz rajta egy Arcan úgyhogy az a Centurion, az fönn fog maradni a pályán. Csak akkor nem, ha ő azt akarja, hogy ne maradjon fenn, és hát közben az az hete meg fog fogni egy zónát, vagy egy zászlót, vagy valamit, és közben kényelmesen lövöget. Úgyhogy itt is a journeyman, a charger, csodálatos, ez valamilyen ilyen tévhit, ami így elterjedt, hogy ez jó. Ez nem jó. Igen, igen. igen. Ezt ké kéreték mellőzni. Igen, a Hunter tessék rátenni, hogyha már Journeyman-re akarunk. Nem, a Journeyman-re ne tessék tenni semmi. De ha mindenképpen akar rátenni valamit, akkor inkább a Hunter-t. Ja. Ha bár ugye mondani akartam, hogy a journeyman ment hátul kell hagyni, de úgy lőtte a Dobinak a dörgenyét, vagy nem tudom mit. A, a, a, hogy az, én... Igen, a men az, az, az egy gyilkos fajzat A négyes hatjával <coughs> engem is már annyiszor végzett ki, Úgyhogy... Fiatetlen. Teljes ezek... ériző. Mondtuk, hogy ő legközelebbi meccsen már elő a Igen. És akkor van még egy brisbane a uh, Avenger Defender by Squier, B-13 Stormguard, Journeyman Warcaster okay. és 3 Stormcaller. Most a három Storm ez az mindig jó, én szerintem Breeze is mindig jó, főleg, hogy a Netán sikerül egyet háromszögelni, akkor fit körben ott gyalogság az, mint a legyek, hullanak. A többi is szerintem rendben van, annyi, hogy én ezt az avenger ha mindenképpen hozom, akkor rádobtam volna a Gumbage-ekre. Ja, simán mehet oda. Mehetett volna, de nem baj. De, szerintem... de se kéri, ezt a mínusz 1 még át tudja rakni. Hát igen, de hát most kik vagyunk mi, hogy beleszóljunk. Ja, persze, ez így van. Na mindegy, én mondjuk én, a Brisbane-t kimondottan ütősen szeretem játszani, de azt tapasztaltam, hogy sokszor a lövős Brisbane listák is tudnak annyi kárt okozni a feedkörbe, ilyen kis 10-es meg 12-es erőkkel, hogy az ember meg tőle. a egyszerűen nem szeretem. Hát meg pattanó villán... Ja, az nem, azért az, jó. Ez azért elég szerintem elég sok gyalogságot is le fog tudni kezelni, meg, meg nagyon kellemetlen tud lenni bíztek ellen. Jaj, jaj. Ez ezt például tök jó is, ellen e, nem ez nem, élsz, nem. E, bármilyen légi vagy nem légi, a hordad Igen, tehát hát mondjuk kivéve a nyakózsolti epik mer mert ott meg, mondjuk a Pattonu villám az meg azt ezt is lesz arja. Uh, igaz mondjuk egy, a, a, a, egy, egy wolf az nem fog beledöglöni még felezett ámra se egy Patton villámba. Tehát uh, mert, mert nem. Egy tízes erő, és akkor neki megvan egy... De hát akkor csak az első az, úgyhogy nem, az, az ellen nem fog olyan hát sok igen, minden... de meg tudja csinálni, hogy ezé, tud, tud a Black Saints kirakni True meg maga a Seed is, és akkor az Avengerrel, meg a Defenderrel is meg Beledúrraktat, aha, aha. Hát úgy igen, valóban. Igen, igen, az ellen jó. Uh, hát, hogy a retri ellen mit, mit fog, azt, azt nem tudom. Gondolom, hát, ez hogy a Héli, a, a Héli. És, uh, és a, hát a Merszláj ellen az megint jó kérdés. Az a kemény, hogy azt kell mondjam, hogy, hogy ennél mind a kettő listánál én combosabbnak érzem a, azt a két Merszláj listát. Ami egy vicc. De, de valamiért én azt értem, jó, hát nyilván a Héli az Héli, de de én azt gondolom, hogy mondjuk ez se, ez se tudna mit kezdeni ezzel a két kolosszálossal. Hát a, a Siege az még talán. A Siege az... De mi, mivel? Most a lövésekkel csak? Az összes többi, az összes többi papírból van nála. Az, az összes Arkham mindenki. Stormgardot is le lehet lőni. Storms is szol... Megmarad a Battlegroup gyakorlatilag csak. És akkor ott tartunk, hogy ott van Siege két hevivel meg ott van dörgen két kolosszával. Mert hogy meghalni nem fogunk addigra, az biztos. Hát ja, talán itt az EPK-lit kell felrakni, és mindenképpen a szenárióra menni. szenárióra, igen. Hogy a lom be, belassuljon a lista túl, lom, ha nem ér oda, kevés modell van, stb. stb. stb. Igen. Hát igen, ugye itt egyedül egy Gram unit van, ugye az a Sword -ok, ugye, és lehet, hogy kihagytam volna a charge-ra, de inkább nem menjünk bele abba, hogy mit tegyünk. volna ki. Inkább csak annyit, hogy érdemes itt a szenárióra játszani, beáldozni, cuccot elétenni másik modelleknek, hogy azónában ne tudjanak beérni, és, és, igen, és dominálni. Igen, igen. Ez Jó. a híli játék. Na, akkor menjünk tovább, most már a, az utolsó, megtárgyalandó csoporthoz érkeztünk, ez a C, és itt kezdjük Emmivel, uh, aki még mindig nem hoz gorazat. <gül> Így van. E, ez, a, ez az ismertető jegye és van egy jóféle uh, epika tirista nála is uh, ahol annyi hogy ő hozott uh, Gar és nem hozott Stalkert, hanem felált hozott. Ugye itt már megbeszéltük -e ezzel ellen a taktikát. És a másik listája az pedig nála egy Grill uh, Argus Riphorn Stalker, Shifting Stones, Wolze Blacklead, Black led Lord of the Fish, ugye, kötelezően. Riff Hunter, Warwolf és Morég. Ez szerintem egy, egyébként egy egész kiegyensúlyozott lista. Hát annyi, hogy páncél nem fog törni. Hát a másik se nagyon. A másik sem nagyon. Úgyhogy ez, ezzel egyúttal akkor meg is adtuk a legjobb tanácsot talán ellene, eh, ami szól három csoportársának, aki eh, CV, ő ugye hát ott mondjuk nem annyira fog tudni, variálni, mert egy listát tudott le. Uh, Domágzoli, neki ugye van választási lehetősége, hogy hogy, uh, hogy inkább a, a mit is? Uh, Dörgent és uh, Dörgen és Damiano? Aki is? Vagy uh -huh. Nem, az? Igen. Dörgen és Damiano, igen. Úgyhogy... Hát, hát, itt úgy látszik ez a, a, a, a, a És akkor az ellen megy meg a kolosszál valószínűleg. Igen. Bár hozzáteszem, hogy a Damiano is a, a lovasokkal, nehéz lovasokkal azért hordát, azt elég keményen helyre tudja tenni. Még van uh, Anne, a Master voltja, is, mert mit tudom én, úgyhogy mm. hát, ott az elég jó. Magas defre ráúszítja a bukanírt, dános, a többi. Úgyhogy... Igen, magas ármot kell uh, Emi ellen, és uh, hát ugye a koját azt már beszéltük, úgyhogy ezt annyira nem, nem menjünk bele. A grillel uh, igazából az ilyen meglepetés Kaster kill uh, azért benne vannak a játékban. Mert uh, igazából mindkét listában azt kell van valami meglepetést, mert a trishim egyik se fog élni. Hát egyébként még a Gréla talán közelebb van ahhez. Ott legalább van valami frontline unit. Vannak jó aprítós szólójai, tehát, tehát a Lord of the Feast, meg a Reef Hunter is azért betud. Akkor a, a Black Lad is besprézgelt, mit talán, tehát hogyha egy gyalogosabb cuccot kap szembe, akkor azért ott bele tud tépni, de mondjuk két masszívabb heavy, heavybe már beletörik a bicskájára, nem beszél mondjuk egy kolosszáról. Ja. úgyhogy úgy, igen hát vagy egy gorax, vagy el kell kezdeni ezért gethorixot használni, meg meg mi a fene az a World Guardian meg ilyen nagyobb a titő heviket vagy prodigus vagy prodigus azt nem <gül> <gül> jó Tobák Zoltán Mercenary, Damiano ez egy nehéz lovas unittal, gummage-ekkel, a labárdosokkal. Hát valamiben, valamennyire hasonló a, a másikhoz, a Ritchie féléhez, csak ez kevésbé lő, inkább üt. És több benne az ilyen tech, tehát ugye Lady a Shterhold, Gorman, Epic Aerith, ugye ilyen olsztár support. Ami, ami elég kellemetlen tud lenni. Ö, fog az érez is lövögetni, de, de itt inkább szerintem a fő célja az az, hogy, hogy ezekkel a lovasokkal becsattanjon és, és nagy célpontokat megsemmisítsen, mondjuk főleg hordás ö, ellenfelek ellen várja ez, a, a is, ez a Damiánu, és, és ellene meg azt lehet mondani, hogy hogy hát neki ugye meg kell a lovasait, erre mondjuk ott lesz a, a surfut, foot, az az egész jó. De meg a feet. Meg a feet, meg mondjuk a Gorman esetleg, bár az úgyis mögöttük lesz. De, Annyi, hát ez... hogy itt sem, sem dobina, nem szabad félni attól, hogy defenzíven fíj, de feet eljön. Nem, nem, igen. Hát főleg akkor, hogyha van, ha nincs lövés az ellenfél, akkor lehet, hogy be lehet tartani. Hogyha, tehát, hogyha mondjuk csak izék vannak, ilyen millibíztek, akkor bele lehet tartani a, a, a fítet, de hogyha, és szimplán elzárni mondjuk az útjukat a lovasoktól, meg a veszélytávokkal ugye játszani, mert a lovasok azért gyorsabbak, viszont hogyha van lövés szemben, akkor mindenképpen a feat azt el kell, el kell pattintania, és akkor már a lövős listának egyébként ez előnye megvan, hogy, hogyha ha bármivel még fel tudja tartani azon kívül egy körig, akkor már nyert lehet. Mert hát a lo lovasok azért lelőhetők, a és úrfut meg fiti ide vagy oda. Hát igen, itt a nagy fenyegetés ugye a kavari. Hogyha az max valahogy ki kiiktatja valaki, akkor ott elég jó esél van. Vagy csak kiblokkolja, kizárja, sok modellel elé fut, mit tudom én. Ja, ilyen free esélyes, meg ilyen. Hát igen, meg, meg hogy egyszerűen ne tudjanak úgy tovább mozogni, ne tudjanak jókat rohamozni, ne legyen előttük terület, hanem hanem ott így ilyen kis, kis helyen kelljen kell a akkor, akkor az, az kihúzza a fogukat igazából. A másik listája meg egy, azon ő is változtatott, <gül> ő is írt, úgyhogy kivette azt a jó kis olcot, é, nem lesznek ogronok a, a listában, hanem, hanem oda is hozza a heavy kavarit, és alan helyett pedig egy rupertet, tehát ott egy kicsit rámegy erre, a, a szintén megpróbálják kiegészíteni egy kis közelharcos vonallal, ami egyébként szerintem nem rossz ötlet, mert a lövésből már így is Dunát lehetne kezdteni ebben a listában. Tehát a Dürgen maga, Earthbreaker, Tactical Arquence 3 AOA-t ki, Herne és Ronna, megint 3 AOA-t ki, tehát borzalmas mennyiségű lövés, úgyhogy szerintem nem rossz, hogy egy ilyen gyors ütős elemet be tudod hozni. Abszolút, amit, én néztem a meccset, ott se csinál túl sok mindent ez az olc. Igen, és hát valószínűleg, hogy ezzel a listával fog tudni takarítani a lovasság előtt, tehát hogy megnyíljanak azok a csásdének, úgyhogy hát ezzel ellen, hogy mit lehet betenni, jó kérdés, tehát hogy mi az, amivel egy kolosszát is lekezelsz, meg, meg nem is tög lesz bele abba, hogy. Hát a... valami dinájolós dokkot kodcast -e. Igen. Nem tudom, hogy a csoportban mi az várja. Ha, ha, Damiano... Damiano ellene... Na de hát a... Damianot az ő hozza. De nem úgy nem a csoportban van a Marlani csés? Nem, ő a d van, ez már ja, a C. Itt ha. a Emerald van, Ancsa, Csévé és Dobi. Aha. Tehát a, ugye van egy... Van egy Hát mondjuk a, CV a a ezével egész jól meg tudja szivatgatni a spellekkel a Texas-szal, Exelon Texas Viszont ja, meg, meg ott vannak nagyot ütő kis értékű modellek, úgyhogy az, az mondjuk lehet egy nehéz, de hogy kolosszát nem fog azzal levenni, az nekem elég gyermes. Hát itt, itt nagyon fel kell csemmelni azzal a trilliárd drádzsal. Igen, igen. Igen, és akkor elkezdeni ott nagyon ott üt, ütlegelni a meghal az első csak a második sor meg kiveszi a lovasokat, meg ilyesmi. Ja, és hogyha nem lenne pistolvereszt, akkor meg mint lehet ahogy, még jobban szivatni a Mint lov... ahogy nincs. Igen, igen, igen. Egyébként annak, abban a listában azt hiszem, az a kolosszál elmelestek. Szóval ott, ott azt, ezt én mindenképpen betettem volna, de ugye... Ez hurra aztán... jó pistolvereszt. Igen. Na mindegy. Ö... Ja, úgyhogy ez, ez se lesz könnyű. Ezzel le se lesz könnyű. Ö... Hát, ja, igen, be kell igen. nincs Igen, kell... nincs ilyen egyértelmű megoldás. jó, ja. de szerintem az, hogyha, hogyha gyorsan az arcában tudsz lenni dolgokkal, az mind a kettő ellen jó lehet. Hát e... igen, first breaker lefoglalni valamivel, és utána a, a kavarit kiszedni, és utána itt is elfogy a veszély. Hát mondjuk azért a Dörgen az, az utolsó pillanati gondja magából övéseket. Tehát az, az, az meg tud lepni akármikor ilyesmivel. Úgyhogy én szerintem egyébként egy nagyon erős kaszter a Dörgen. De azt gondolom, hát hogy ilyen Merszelében az egyik legjobb. Hát jó, meg ezek már jó, ezek már kiegyensúlyoztabb a listán. Tehát igen. nincsenek ilyen nagy hiányosságaik, meg nincsenek ilyen... Hát nem Nincs, tudom... Ezek, ezek, ezek Igen, igen, igen. Tehát ezek ellen már nehezebb, meg most nem lehet pontosan taktikai tanácsot adni. Itt itt a majd a játéktól fog függeni. Ja. De hát ezért mondjuk ezért, tehát ilyen most a, egyébként ezek a listák, ez a mercenary, hogy nem egy Krix, hogy tudod, hogy így nagyjából egyértelmű, hogy mit kellene játszani. Hát a se olyan, mint régen. Jajjajj! <gül> az is már mindent csinál. Hát mindegy. Igen. Hát meg ugye most már haladunk, ez most a C csoport, itt már kezdenek a, a Nehéz, ne, nehéz ellene tanácsot adni című listák azért. Üh. Ja. Hát igen, igen meg, meg ezek nem tipikusan azok a listák, amik nem tudom, látsz mondjuk egy nemzetközi versenyen, hogy akkor tudod, hogy, hogy ez az ember, ez tudja, hogy valószínűleg ezekkel kerül össze, az igen. ezeket a listákat fogja hozni, akkor én ezt azon ellene. Igen, igen. igen. Tehát, hogy igen. Ilyen... De annak ellenére meg megvannak az erősségei, úgyhogy. Hát igen, csak ezért is nehéz mondjuk így a tanácsot adni mellette, vagy ellene. Igen, mert nem az a tipik. Hát mert nincs egy konkrét célja. Hát igen, mondjuk én szerintem van, tehát nekem a Dörgennél azért elég egyértelmű, hogy kitakarítani lövésekkel és a lovasokat bezavarni, és aztán utána ami marad, azt már megint feltakarítani lövésekkel. Hát igen, csak úgy értem, hogy mondjuk nincs meg az, hogy akkor jó, akkor Bradigus, akkor ezt a listát azért építettem, mert hogy ezek le fogják foglalni a kicsiket, ezt kiszerzi a nagyot, és Hanem ez ilyen általán igen, igen, igen. Kicsit egy ilyen adaptív ilyen alkalmazkodó szituációhoz hozzá alkalmazkodó játék. Hát igen, és ezért mondjuk, tehát, hogy effektivitásra egy kicsit csökken a felső szint, viszont az Közép. alsó meg igen. kicsit magasabb. Igen, igen, ja, ja. Na, jó, nézzük a következőt. Hát névleg szintén megszárni szerepel itt a frakcionál, de ez ugye egy Cephalix sereg. Uh, hát itt, igen, itt azért jó sokan vannak, ugye két, két minimumosztag Mindslaver van, két maximumosztag Mindbender, ugye azok mennek majd aztán aprítanak, itt vannak ezek az agitátorok, akik ugye adják a pluszokat a a granite és és a, és a monstrositiknek, van egy ilyen pont kitöltő machine rész, aki amúgy hát jól jöhet, mert tudottam vitatgatni, mert mit tudom én, meg beugrálni a jackekbe. oké? És hát ugye itt a exulon az a, a, a Monster city keresztül fo fog varázsolni, ami elég kellemetlen tud lenni, de szerintem onnantól, hogyha mondjuk a drudge sikerült lekezelni, és az így eltűnt a pályáról, akkor a Monster City önmagukban már nem jelentenek akkor a nagy fenyegetést, szerintem. Én annyira nem ismerem ezt a Szev Hát, neki is van telekinézise. Van jé, egy, egy discelleration-je. Tehát azért nem rossz a spell Ö, És És hát így elég, elég jó, meg eléggé túl tud élni, mert Uh, szegpónos a Monster city uh, De hát itt ugye, itt a, a, úgy van, hogy a, az egyik, uh, azt a Mindsleever, én ugyanítom, hogy jól emlékszem, a Mindsleever csinálja azt, hogy kitesz a, a másik unitból egy uh, 3 háromig drágcsokra, ilyen uh, olyan spelt, hogy azonnal mozoghatnak négy incset, és aztán plusz négy erő, meg plusz négy mat, tehát ilyen- ilyen eszméletlen uh, durva spelleket, vagy durva uh, buffokat ad neki, és akkor azok utána gyakorlatilag ugye hát a unitnak még három tagjával lesz megcsinálja, és akkor azok utána mennek rohamoznak és pusztítanak mindent. És akkor még az agitátor az még ugye plusz kettő plusz kettően meghúzza ezt. Köszön. Úgyhogy ez elég kemény tud lenni. Uh, Van ebben is. A rackerek, reach, a rekkerek azok ricsesek. Az a két heavy az reaches A Warden az meg egy, egy ilyen shieldgárdos, két open fistes Ilyen. Nem is tudom, minek nevezem ilyen ilyen besegítő heavy, aki. aki tudod ott van. Így akkor jó, akkor leshieldgárdozgat meg, mit tudom én. Tehát az, ilyen, az inkább ilyen Second Line, ilyen counter charging témakör, ez a Warden, én úgy gondolom, vagy oda megy, és akkor egy utolsó modellt, akkor eldob az mellő egy kétkezes dobást, az hát ilyenekre, vagy, vagy megszlemmelít, tehát ez, ez szerintem erre jó, de a legtöbb melót azt én úgy gondolom, hogy a a ok fogják el, elvégezni. És a két rekker, az meg még a telekinézissel együtt is azért már onnantól egy kiszámítható veszélytáv, meg tudom én, úgyhogy ha, ha, ha sikerül addigra a druge lekezelni, hogy még ne csattanjanak be ezek a monstrositik, akkor, akkor oké. Okay. Ha őket is megkapod a arcba, akkor már azért necces, mert utána kénytelen vagy azokkal foglalkozni. Viszont szóval a drágyok közül még ugyanúgy lesznek olyanok, amik fáj, fájdalmat okoznak. Úgyhogy... De ha viszont ellene fel, akkor mindenképpen a unit tiltós listádat rak fel. Igen, és nem árt, hogyha azért, hogyha jó, annak ellenére, hogy ugye van egy jó spell jelölés ellen, meg annak ellenére, hogy van egy sírgárdja, az Exulon az egy elég könnyen lelőhető, tehát mindezek ellenére, meg tudod, egyszer vándoroljon a harébb azzal a vardennel, két inserét távolabb, meg valami dolgaakat, meg egyszer nem. Mondjuk kellett telekinézis ellen, ha bár ebben a csoportban sokan neki van. Ja nem, hancsának Ancsának, Hancsának. vagy vagy el lett, el kínézi, el lett el vagy nem raktak ki éppen, mert nem volt rá fókusza a, a diszerezésen, azért akkor nagyon könnyen meghalt. Tehát ö, elég törékeny. Ezért szoktak, és egyébként én azt egy kicsit hiányolom, talán ö, ezért szoktak hozni egy ö, Tactical Arcanist corps egy ö, ilyen dominátorral, mert Fö, fölteszik advanced deploy-ba, és akkor ö, mennek előre, és nyomogatják ki a füstöket, és azzal takargatják a texas meg mondjuk egy, egy vagy két uh, Monster City-t. A, a Tactical Arcanist Corps. És akkor mondjuk, hogyha kiveszik a, a Dominátort, akkor nem is futnak el. De mi, vagyis uh, nem is a nagy tragédia, hogyha elfutnak, uh, mert csak egy három fős unitról beszél, nem egy kíz fősről. Ez egy olcsóbb. De mindegy, ez most itt nincs, uh, úgyhogy, ja, unitírtó, és azért valami tudja fölvenni a kesztyűt a, a Monster city kel is. És akkor van itt nekünk még egy, egy Ancsánk, e, igen, és ő lesz az utolsó, akit itt ugye ma átbeszélünk, vagy az ő listáit. E, van egy p baldur és egy e -Kruger. Te E-kruger-re szemesztél, igazán? Jó, mert, ja, mert jaj, ez lesz... király. Mert az király. Na és akkor mit gondolsz erről az El listáról? Ezt, ezt elmondhatom, hogy ez a saját ez nem Én erőszakoltam rá ezt a listát, úgyhogy ez, ez az előző Ö... saját ötletei. Hát én, ugye én ahhoz voltam hozzászokva egy El hogy ahhoz is jön azt a Termogató De mert ugye eddig működött az, a szó, a teleport. Igen, igen, igen. De most nice. már hiszem csak egy teleport van. Igen, igen. Másrészt ugye az azért jó, mert azok tudnak tovább menni, meg nem tudják lelőni őket, meg be tudott helyezgetni jó helyre telekinézéssel, de hát ez egy nagyon azért, stabil loklövés ellen, és nem tudom, én még nem lettem ilyen sok külbízte. Tehát, hogy ez egy újdonság számomra. Én játszottam ellene, el, és egészen jól működik, azt kell, hogy mondjam. Ö, nagy előny volt, hogy, hogy nem tudnak frenzizni alkalomattán, tehát, hogy egy-kettő kimaradt, nem, nem probléma. Mert lehet, hogy éppen most mit tudom én a, a volt vir, de azt mondja, hogy jó, most el vagyok még két körig, úgyhogy rajtam van egy vagy két Fury. És mondjuk csak olyan célpontokat választok, aki, aki ma ki például, vagy, vagy akit amúgy is eltalálok. Tehát, hogy ezek így nem tudom, ez, ez, ez, ez én előnynek láttam a játék közben. És, és meglepően e, durvát fenyeget messziről. Tehát, hogy távolsági fenyegetés. Mert a, a Voldwatcher ugye lő. A Voldwehr lő. A Voldguardian az még nem lő, viszont e, ő az, a, ugye az az igazi búnyós ebben a listában akit ugye mondjuk a Shifting Stone-okkal bedob, és akkor ott valamit szétver. A Voldwarden varázsol, Stonekeeper varázsol, wall lőnek, Black Led varázsol, Order of the Feast az mondjuk peugrig és velekszik, talán Jedi-nél hasonlóan berendő és öregszik. Ja, és még a klüger is lő. Ja, tehát, a klüger elég jó. Tehát így tulajdonképpen messziről nagyon erős. Tehát meg tudja azt csinálni, hogy, hogy elpuszol a featjével, és meglő. És egy kicsit közelebb jössz, ugye be vagy lassú, megint meglő. És az ez a sok ez kicsi ellen. Különös listák ellen ez nagyon jó. Hát igen, Vagy, de jó olyan ellen is egyébként, ami ütne, és, és mondjuk nem olyan nagyon magas páncélokkal, tehát mondjuk mit tudom én, ilyen, ilyen ütős unitok, érted, igyekeznek bejutni. Mondjuk Excellent Texas. Például. És akkor elpuszolja és, és szétlövi őket, a az akkor eltelekinézés, ez jó, oké, visszatelekinézés, de akkor meg arra költi a fókuszát. Ja, ja abszolút. Tehát, ez Tehát. jó működik a Szent Mazellen. Eh, hát páncéltörésben annyira nem kemény, de szerintem szenárióra meg elég jó. Ja, ja, nagyon jó. Úgyhogy... Eh, ezt ez szerintem, én, én, én nekem tetszik ez a lista. És akkor még a gyalogtságírtás a Make plus ott van ugye a Lord of the Feast, a Lightmain, Main, azok is hogy bele tudnak tépni egy-egy unitban nagyon keményen. Ja, De meg tudod ő... csinálni, hogyha mondjuk belerakod Lord of the Feast-et valami unitba, és nem öli meg az egészet, akkor mondjuk kicsit hátrébb telekinézés, és utána eltolod az ellenfelet, hogy ne hajon meg raktam vissza ja, meg ilyenek. Szóval igen. az azért jó vagy, vagy úgy fogod, elbújtatod a Lord of the Feast-et, kitelekinézis és utána onnan ugrik. Igen. Meg ilyenek. Tehát azzal tök jól lehet játszani a telekinézissel. Igen, igen. Ugye a másik unista az meg a Pébaldur. Ott azért már van keményebb ütés. Hát igen, ott plusz két erőt azért tudod adni, és uh, ott, ott két heavy, mind a kettő elég jó nagyot üt, és a kerek azok meglepően ö, keményen dobálgatnak, szóval, hogyha jól kiválasztják a célpontjukat, akkor azért le tudják bontani plusz két erővel. E, ugye a doktor, itt a fog legyenek, e, meg, e, meg hogy ne fussanak el, és a, van egy una ezzel a robb e, Ez a ami tulajdonképpen... Hát, vagy igen, vagy pedig ugye kis páncélosabb, ilyen mindenféle kellemetlenkedő gyalogságokat tud vele célba venni, mert az unna az hármat lő közelharcba, is belő, Rotterhorn meg meg tudja azt csinálni, hogy, hogy igen, hogy mondjuk az nem tud trampolözni, az a másik a, a Razor Wing, amelyik tud. Ja, akkor az az a taktika, ez A ez előre trampolözteti, hogy a két special action, vagy nem várja valami, tök mindegy, valamit hát, tud csinálni. Ne, nem tramplezik, hanem recallt, és akkor sérülnek a környezetében. És Jó, akkor valami. ezt mondjuk meg tudja csinálni, hogy, hogy ami egy ilyen special atak és akkor, vagy special, azt nem tudom, most fel, vagy az atak vagy action. De talán inkább... Mindegy ez a lényeg, hogy kiküldi, aztán mi vissza is küldi, és közben mindenhol sepszik. Hát igen, igen. Szóval a fog majd ott a gyalogságok ellen partizánkodni valószínűleg. Úgyhogy, hát itt az mondjuk adható tanácsnak talán, hogy ha, ha nagyobb páncélal jössz ez ellen, akkor a kováratóan inkább a baldur, hogyha meg hogyha még lövős dolgaid vannak, vagy, vagy, vagy kizárólag közelharcra kigyúrt gyalogságod van, akkor meg valószínűleg inkább a, a Krüger fog jönni. Hát, hogy mi az, amit általánosságban ez ellen lehet tenni, nem tudom. Mi az, ami mind a kettő ellen beválhat. Hát. Talán, hogyha visszanézünk a listákra mondjuk Dobinak. Talán. Um, Damianot érdemesebb. Hát, hát, hát, igen, ugye igen, egy-két 10 meg lesz szivatva a termékeknek is. Igen, igen, a másikat azt találra szivatja ország. A meg viszont, hát eh, azt meg lehet, hogy eltolja és lelövi hajzével a krüger Hát nem lehet, de hogyha mondjuk ráfétel védekezően. Ja, akkor meg nem lehet mozgatni, haha, -ha. igen. Hát, azt kell csinálni, hogy ráfételsz védekezően, aztán megpróbálsz becsotkannni. Ja, és akkor van még Emi, ugye ők jetszeg az első meccset ebben a csoportban. Hát, eh... hm. Jó kérdés. Hát, hát neki ez a jussál be valahogy lenne a tanács. Jussál be valahogy. Hát igen, de akkor talán a nem tudom, Kaja? Hamarabb odaig? Az hamarabb talán, igen. Ugye az ja. én nem tudom, hát vagy meg lehet próbálni, hogyha Ancsa nem vigyázz, akkor a Grail-rel asszaszinálni azért a Kruger. Vagy ja. az a van. Csak ugye az a probléma, hogy ez fárakod, akkor megint csak az lesz a problémát, hogy el leszel dolva, megkapod a chain Lightning-ot, vagy miért a tökület, és így uh, leholnak a forboros utána meg. Uh, Hát ja, az Epicnek, Epicnek már nincsen Chain lightning -ja, de... Az a Lightning Stone majd méltatlan. Hát ilyen 3-incs, 10-es 10 olyat rak ki, mint amit az AP, a feedből Meg is olyat van, van valami 3-rofos lövése. Igen, igen, igen. Hát azzal is lövöl, lövölgözik. Ja, ja Nem tudom, talán a kaja. Mert a, a kaja azért, mert jobban viszi szerintem a másiket is. Igen, igen, a kisebbet tud vele koppanni, hogyha a másikot kapja. Igen, igen. Mert. Hát nem tudom. Azért nagyon kéne a hajámelni és ez a stalker. Igen. Igen, mert a gyalogságot azt rá lehet bízni, hogyha olyan belebérzzel kell megütten vissza sprint a végén. Hát jó, meg az a. Igen. De hát ez már megint nem a kis telepítésre szól. Jó van, szerintem ennyi. A úgymond úgy nevezett nagyágyuk meg böngészik át maguk a csoportjaiknak a listáit, meg hát amúgy mindenkinek ajánlom, mert, mert vannak nagyon érdekes és jó listák. Ott is. Úgyhogy ja, úgyhogy mindenkit szeretettel várunk vasárnap, és készüljetek ezzel meg. Annyi, hogy ezért, hogy kamera lesz? Nem tudom, még egyelőre ezt nem intéztem, de ha ha tudom, ha, ha tudok intézni, akkor, akkor kérek, mert nem tudom, mert Lórinak van, nem? De meg ezért, szombaton a különet el hozni. Na jó, hát ezt majd meglátjuk. Ha, ha sikerül, akkor lehet, hogy a... Az, a most elhagyagolt A és B csoportból azért egy pár meccset. Az lenne a legjobb, hogyha a, egy Nessosnak a második listáját látnál, Aztán még izgalmas is. Miért pont azt? Hát azért, mert egyrészt az, uh, nincsen játszva, másrészt meg a stúdió jó meglepetéseket okozni. Ez melyik a hogy vagy Na, Reyes. Hm. És ez ilyen, hát nem tudom, kicsit ilyen de nem. de dinamikus. Aha, aha, hát azért lesz ott egy pár, amelyik meg nem annyira dinamikus, de most ilyen jók és péhélik meg jelenek. Oh, yeah. Ó, Hát igen, meg. Mondjuk, igen. Milyen, milyen le láthatjuk? Lehet, hogy látjuk valamelyik uh, Carlos-féle mercer sőt, ugye biztos, hogy láthatjuk. Hmm. Ja, azt Az is, is mondjuk lesz. ilyen full-flap. Uh, Pierre-nek a scornlistái szerintem azok elég, elég kemények. Ott ott azért a egy uh, Epic Hexeris, meg Zál, tehát ott, ott megint elég jól lefedett mindent. Um, illetve hát láthatjuk még a uh, Mille Csabinak a ugye ja, van egy Dark Champion Vladimir, az melyik az Epic Blood, az epic, és van egy Commander-szorsa, az meg a P-szorsa. Úgyhogy uh, ez kire se. jó ez az Epic Blood. ja ja, Úgyhogy, és hát ugye a az A csoportban meg ezt mindenkit láthatja, hogy, hogy mik vannak. Reméljük, hogy tudunk belőle fölvenni. Te gyakorlatilag rosszul érzem magam az ácsoportban, mert úgy érzem, hogy csak én hoztam tápot. Hát nézd, érezd is magad. <gül> Nem. Hát amúgy szerintem a PHL az, az elég kemény, amit a omarok hozott. Hát igen, csak úgy értem, hogy. Mondjuk igen, egyébként, egyébként mindenki ilyen kis érdekes, vicces, kedves aranyosítókat tehát tényleg ez a... Mondjuk nem, mert a Minonnál azért ott van egy, egy ilyen grisszeles téma. Ja, ja, az genyó. Az genyó, meg hát a jár, az hát az olyan, amilyen, azt ugye tudjuk. Csigánál, egy, egy Vindictus Péreznik, tehát itt, itt ez abszolút a kíméletes yes, a kategória. És hát te meghoztál egy ilyen ungormányt. <gül> Nem most miért nem. nem, az Epic, epic tagros az, az, még, az, még azért nem, az még azért nem az a kategória. Hát az Epic listad az igen, de hát majd akkor két meccset az egyike két meccset a másikkal, légy szíves. Á, <gül> van egy olyan érzésem, hogy ugyanezt most történni, mint amikor az elmokadát hoztam. Ja, hogy kitaláltad, hogy de jó, de jó lesz el tagros saját, s végig a bilitten. Aha. No, igen. Na jó, nem baj. Majd meglátjuk. Így van. Na, hát Mindenki köszön... hozzon jeget, meg ventilátort. Meg folyadékot. Igen, igen. Ja, és elvileg azt mondják, hogy szombat este lehülés jön. Az, az jó, Anna. Igen. Az az. Azt kérjük szépen. Na jó, köszönöm, hogy, hogy itt voltál. Megköszönjük a figyelmet minden hallgatónak, aki ideig eh, végig hallgatta a dolgokat és reméljük, hogy tudtunk egy kicsit segíteni, és mindenkinek hajrá, meg sok sikert kívánunk. Jajam, találkozunk a sárnán. Szevasztok. csáh -csá.